لِكُن يُبَارِجَالَنَ أُرْقُبَانَا فَإِذَا أَمِنْتُم فَذَكِرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا بِأَمْرِ اللَّهِ وَصَبْرًا مِنْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَلَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ سوره بقره سلو ریسه وا اوله سکه اس بعد توحید او هغه پدرو بابو شامل وا او دویم باب کې نل <سؤال> شایاتونو اصل مقصد د صورت په لفظ زه عبادتو پای دلایلو اس د رسالت زجر بشارت د فد شبي او سلو نه متنو بیا په دریم باب کې سلو ختم آخر نا اخر د ایسې پوره پای کې خطاب خاصو پاوله رکو کې تمهیزو او درې پلیتې د يهودیت او داغې په مقابله کې درې صفات د مؤمنانو خوښتا صبر صلات ایمان بالاخره بیا یا بنی اسرائیل د ذکرودېم نشفق ختابات اول خطاب کې اتن متنو دعا زابونه په دویم خطاب کې و پلیتې د دین کې انکار دو حکمونو نا اوراتل کو نواهیو سلورم انکار د په خوانو انبیاو نا پینزم د دې پیغمبر ناش په غمو خلاصو د ما سبقه بیره د رسالتو پای نه اعتراضو یو وی اعتراض پراطود د جبريل فواستو دويم په ملګری په سليمان عليه السلام او درم پراطود د سيد سرورم په الفاظو منقولو پینزم پنځه شپګم الله نایبانو د یوم کتريشته نه پیغمبري په صداقت دی الله ستاسو سره خبر یو کی بیا درې خبرې وي د فارو د مضبوطوالي اتم په توحید قبلا او نہم په تواب د صفه او مروه او زجر کاتمین تو په مصالح د توحید دلایل او تو بیا د غلط او خلقو مسکه جګړه وا د غلط او پیرانو مریضانو او رد محرماتو دریم یې سه شروه وا د یوسن وای آیات نا پدې مضمون د جهاد د جهاد د فارغره منازلو ابتدایي حیو منزل اول حالت چې او نض مجاهدو د مجاهد تريننګ د فارغ اصول لس سپینزا عقيدي سره او پینزه د اعمال سره او دویم سیاست المدني له اصلاح البلد د کلی د اصلاح په اړه سلوور یا ایوہ الذین <سؤال> آمنوا کتبا علیکم القصاص <سؤال> و القتل <متحدث> دویم مال پر شریعت تقسیم کئے کتبا علیکم ازا حضر آحدکم الموتو انترک خیرن الوسیعہ دویم <دوح> ارکان مستعد کې کلک کې چې د تندې او د لوګې او د تکلیف عادت شي مسله د روزي روله كتب عليكم الصيام سلورم د عمل د مل د پاره رشوت او د حرام مال نه ځان بچکول ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل هر قسم مال په غلطه طریقا خوراک حاصل ول داخنی نو کارا رشوت شو دا غمانت شو امانت کې څنګه ار یو شیزه کې لږو کړی وی دا رنګي بیاي مضمون د حج رورو څنګه چې په جاک مالو بدن لګي نو په حج کې مالو بدل د والا لګي او بیاي درې منځلو ابتدایي درې منځلو د کډمو د کور د اسلام تدبیری منزل د پاره اتلس احکام ذکر کولو پاتل لو شوکه سلوور بیان شو یو دکور مشر اغ سو کا اچا پکور والا باندې خرج کئ ها او دویم چې هغه مدافعات کئ کو ته علیکم القتال او دریم قتال چار او احدالات د دین د تیاری او سلورم چې زان د حرام نو بچکئ شراب او جواری وی يس الونه کعن الخمر والمسر د دې زینب پنزم د یتیمانو اصلاح او کا ولې کې د یتیمه اصلاح نه او داغه مالو خور سبب هغه د الوی شی په تبولې کې زمما ماري خورلې نو ستاګ ریوان کې بلا سچې تابللې کې لو مسلې د هم په خپل پیدا کې د یتیم مال سرسونکو ذاته بنه کې هغه اصلاح او شپګم حکم د نکاد مشرکینو خود سره باندې کې او خپل لور فلا اولاد ومشرکان لم نور کے ولا تن جو هن مشرکات حدایم زکا وجزادا چاغی کی شرک دے شرک سبب زکا هر او غصے د الله غرزی ن تخ بل اولاد ول د الله فقهر او غصه کی راولے او مومن لا زکا چاغه سبب د رحمت دے جنت دے سبب د رحمت او د جنت جوړ دارنګ اوم نو یوازې نکا نه هر هغه چې خلاف د اقریبی دغه سره به تعلق نه ساتي يسالو نک ان د بیماری په بارکه نو چې کله د خزه بیماری راشي دغه چې کومه تازه بیماری دا نو پچکے نو زکا کی نقصان را نو اغېنه به ځان بچکه نو زګه هغه کې نقصان راغله نو حکم عام دے اره اسو چاږي بیماری دے شرک او د بدعت راشی دا نه امزان بچکه خوږه دا رنګه اثم حکمو مقصد الجماع مقصد بستا مستاجماع او د یوزکی دوسی نساء کو محرصنكم فاتو حرصكم ان شاهدم زید حلال او د حرمتو پہ جن راز نه جه حرام او حلال نه پہ جنې دا نه هم حکمو تعظیم در رب ولزاتو کوي اسنه چې هغه تعظیم د مخلوق اونې کوي نه د الله چې کم تعظیم دی ابد مخلوق نه کوي لا تجعل الله عز تلی مانکم دارنګ لسم الاله للذین یقولون من نسائ تربس اربع اشهر الاله ها چې سړی قسم وکي چې زه بخپل خدای سره سالور میاشتې نې زیکت نکوم نو کا ها سالور میاشتی پورا شوی نو دا خدا د دا, دا نلال جدا شو تلاق شو دا اول دا خو طلاق استعمال کری نیدی او طلاق ملاو شو دا ذکر چه دو دا دا سه کارو که چه دا بان دا مناسب نو د حق تباک دا انسانیتو دا این بایکارت نو پا کار او دا تبایی کارو کن دا خدا سپا کار دالاو دا رنگی حکم بیا آمیگی چې زه علم سره دی ایلا او کلام قران او او عمل په نه کې دا ها مال په دین نه لګي اړي او شیزه طالب دې چاغه مهنت نه کوي کوشش نه کوي ناغم اله کړی دا او حیول سم حکم د طلاقو دو طلاق د خزه دا ورکړه دو طلاق خزه دا نوبیا د طلاقو مسله ذکر کړي چې طلاق سو قسم دي یو دی ورکو دو دی ورکو دری دی ورکو او دو حکم د رضا دموده دی پایو چه سورا موده پای باور که مرخ پل ته تا حولین کاملین دیال لسم حکم عدد دا خزج دا نه خاون مرشو اغا با سور انتظار که یا تربسنا بی انفس اینا اربع تا اشور و اشور او سوال لسم حکم ده خطبه خطبه پیغام د نکاح چاکړه لیګل خلکو ته کوی چې د پیغام چاکره لیګل یو خطبه ده او بل خطبه ده خطبه پیغام لیګل د چاکره چه زده کړه رښتکه و ما او حکم او د هغه بیان 45م حکم تلا د غیر متخول بیا تلا د حضور چې د هغه سره دخول نشوي او هغه د طلاق ورکه مہر مقرر وی یا نوي دا شپالسم حکم د سولاب اسنه چې معاشره کې لګیا یو مونږ نه پاتې نشي باځه خاله کوې ز علم کوم او مونږ کې زمونږ اعتماد نه کوي نه مس کې دا مسله د مونږ لروله اسنه چې په معاشره جوړولو کې اصلاح کې لګیا یو مونږ نه پاتې نشي حافظ عل السلوات او صلات الusta او لسم و وصیت د پاره دا, دا کړم چې کما خځې دا غي خاون مرشو وصیت بکې چې زما دا خزه باطریو کاله پورې نکون نه نو باسي او زما په مال کې به ولا برخه ورکوي هغه خوراه خرچا ځکه چې باجدا چې خلکې چې خاون دي مرشي نو خذولو د کو نو باسي زپلار کړه تاده کور کې اخ نشتا نه نه کار خاون بيمار و وصيتې کړېو رونو تا چې زما د مرګ نه رسو به زما د خزده کور نه تېر یو کال نو با سي نوغه حکم دو د متيب چې ښخ ژوندې زر ساتیر کا نبي ابا چې اغا لګي اگر اوس خته نو سجوله جامه خو ورګه متاون بالمعروفه دا خلله صحقام دا ذکر کوي او په دې بیان کوي يسالونک کان لیتا ما ته پوس کې داخلسانا په بارده یتیمانانو ته اوایا اصلاح لهم خیر اصلاح الروړه اصلاح لهم خیر اصلاح کده دې چې دا غي مال زاین شي او کو تاسو شریکوي دې له خپل ځان سره نو فایخوا نو کوم نو ناس تاسو دې کې ځان سره شریک لدیده پاره شریکه چې دا غو مال کم ولګي دا غو مال حفاظت وشي او کدیده پاره شریکه چې دا غو مالو خنو خپل بچتګمنو دا فساد دی الله پوي فساد کوونکی په مال دی یتیم کی من مسید اصلاح کوونکی نه والا ان شاء الله او کوښشه وي دا الله لعنتکم نو ګنک به چوری وتاسو الله به ویل چې بالکل بده یتیم مال ته نزیکت په یو طریقانه کې خنا الله وینه خیر دې په سيطريقه نږدې شه خپل مالونو سره ګټکا ها يتيم پادشاهو خو نقصان نه وکنه کې ان الله عزیز حكيم بشكالله دې زور او حکمت والا ولا تنكه المشركات حتى يومنا او په نکاح ماخلي مشرکانې زنانا مشرکانې زنانا هغه په نکاح ماخلي حتى تر دې يومنا شي مان قبول کې ولا مؤمنه خير من مشركا لمشرکتين او اغوینزا مؤمنه غورا ده مشرکی خزینا ولو عجبتكم اگر که تعجب به عرضه تاسولا را داغی مال داغی حسن داغی خیس داغی نسب دیر بارته ریکا اغه برابر هم شرک ده نو د شرک به وجنا اغه پنیکا داولی پا نکا ماخلی علت پایی که شرخو یاو دا شرخ وجن دا وجنا داغی نکا نسی کی گی نو چې نکا استا به بچی سرا استا دا درور سرا داغا مشرکی خزی نسی کی گی. نو پا نکای نو بیسنگا تا پا نکا آخری نکا نسی کی گی دا شرخ دا. او دویم دا چه سوک شرخو کی نو آغا سبب د قهر دا الله گردی اِنَّ الَّذِي نَتَّخَذُ الْعِلَى سَيَنَعَلُهُمْ اَغَذَبُ مِرْدَ بِهِمُ وَزِلَّتٌ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا شرق سبب دی زلت دی دنیا او دو غُسِي دا لگردی نخپل بچی اخپل کورتا والی دا قار او دا غَذَب شے کورتا راولی لنی کدو کورنا مپری دا یہاں دیر خو عالم دا دیر خو فازل دا دیر مالدار ده. چاغدا سینو کې تريننګونه حاصل کړیو غلطو مدرسو کې د شرکیات او د بلاعات علم حاصل کړیو ولې د شرک هغه جړ کو تر راولې چې بيدای نشم او د شرک ا سبب د قاهرو د غصې د الله ګرځې کنا نو دی وړ نه کاو صلاة څې کېږي نا شاه عبدل عزیز رحم الله شاه هغه ځکه کړې چې شاه عبد القادر اغه وی خاموز کې محدث دهلوی د ټولو علماو سوک باغبانو دی هغه اگر کسی مردا یا اورت نے شرکیا تو انکا نکاح ټوټ گیا آیا کم یو سری یا خزه شرکو کو, کو داغه نکاح مات او چې څنګه نکاح ده سب نکیږي نه کم یو سری یا کم یو خزه شرکو کو, کو نو نکا دا غمات شو ها نو بولی نکا ک دا او شرق صدوی اللہ کی صفت کسی اور میں جانے دا اللہ غصفت چکم دے بغیر دا اسبابو رامدد قیدل فیدر سول نقصان دا دا چا کارو دا الله کارو دا تا مخلوق لورکو بغیر اسبابو ہا دا رنگ د الله صفات د مخلوق را ورکو نه تا شرکو کو نو چې کوم زنانه کې دا شی نو هغه سبب جو غصه او د قار او د شرګل ریکا اوسره ونه کی او ولاتن کول مشرکینا او پنیکا مورګوی مشرکارو سلو تخبل جنہ کی تر دې چا ایمان وروړي خامغه او لا مومن ورته د مشرکنا الک اگر الکه ولوا جبکم اگر که تعجب به غرضی تاسو دا غمال الګ دې خيسته وي دی ډیر معتبر او مالدار دي ډیر تعلیم یافته دي او 30 ډیګری والا دي خپل ګاډي ورسره دي کاروبار دي او چا کې دي خرابدا نورو را خپل جنۍ بغل نه ورکه خبره خبرای سبب د کارد غصه خپل اولاد ورالتابوزي د کار او غصه زیلا <تصفح> نو دی و جنا شرک دا آیات عامو هر مشرک او مشرک سبب یی کار پکاره او سورت مایده کې تخصیص بیا شوې لري الی کتاب او چارې شرک کړو نو دا صدر نکاح کول جایزو حالان کې غی خو مشرک کړو ا سورت مایده په اولو ګو کې چ راځي نو دا غې صدر نکاح او هغه سناخذ یغستل او داغي خوراکونه کول جایزو صدا د شرک نه خدای ته تخصیص ویژه کوي کو چې داغې دا, دا دوه سیزونه منل یوې آسماني کتابونه منل آیې امبیا علیه السلام منل نو چې کتابونه او امبیا منل نو الله داغي خوراک او داغي خزې منل روا کړی او هغه نه دین عام هغه مشرکان مراد دي کوم چې داغه عربو نو دی وژنا مشرک یاد ک نو د مشرک نه علاوه چې دا چا عقیده خراب ده نه چا عقیده غنده ده ورورو د غیثل وبای کاتي یوازې نکاه نه چې کې نکاو سره نکي یو نور راشدان شو سره خیر ده کوا تعلق جوړه وا غم خادي ور سره کوا چې نکام دا دادو قران قید ده یو د حرامو نه ذکر کې او بل په قیاس کې چې نکا ناروا شو نو نور تعلقونه دا غې سره هم څه شي شو ناروا چې د چا عقیده خرابې اب تباعد عن الاغيار لويواله بکه د اغيارونو نو کې دې ګنده دی خیر دی دیو ته کتاب خور کی دیو سره سفر رواني دیو سره ملک تیاکه دا ته ل جایزو یسلونک هولایک یذعون ال دا که څاوند راغوالي خلک ورتا زکه دای سبب د شرک او شرک سبب د ورده نو ها <تصفح> و ماواه النار انه مې يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه و ماواه نو يدعون الى النار والله يدعون الى الجنه ولا راغوالي خلل جنتا والمغفره وبخنه دا باذن پوک فلبانی جنت او بخنه دا الله خلق په توحید باندې راغوالي شرک پکې ار اسای بیاسین چې توحید منلئ نو هغه الله جنت ورنکو په توحید د دنیا نه او په شر غکیلل جننا جنت تدا او چې هغه جنت ته تللی نو قال یا قومي قال یا لتقومي يعلمون بما غفر لي ربي والنعمه جنتم ملاوشو بخشو ش ملاوشو په توحید باندې او بیان یالله دلایل د پرد خلکو خامخاج دی پر نساعت قبول کی یسالونک عل المحیزه تپوس پوسخی ستانا په بار د بیماري د زنانو کې حیض دایو بیماری د دا په زنانو باندې یو ظلم یاش کی راځي ا زنانہ چېغه بلوغ ته ورسیږي د دې کمہ مودہ درې ورځې ده دریو کم ني او زیات نه زیاته مودہ لس ورځې ده او درمیانه مودې 500 زده دا درمیانه 500 زیا د زیات لس او کما درې زده دا بیماری چې راشي نو د دې بيماري په دوران کې به زنان تلاوت به نه کوي ها هزارانګي ثواب به نه کوي د بیت الله چون کې ثواب په بیت الله کې ده الله خور ته بنځي چی نور احکام کوری شده حج خود د اللہ تواف پدا وقتی ممنوع ده سو پورا چه ده پاکشوی نا تلاوتا دارنگی دا اللہ کور تطلل دا ممنوع دی حالت د بیماره کې دا سنگ رازی چکلا بلده سی زنانی چه دا غی ابتدا شروع شي او پت دا غی نمک که پدای بیماری نه را میاش اوچریږي دو میاشتې اوچریږي نو هغه به د اورا وخصونه نه کوي نو چې کله میاش ټول ټول میاش داغي بيماري اوچریږي دا د بچدان د رحم نه وینه راځي پای کې هغه صفائی کیږي د بيماري سره نو چې هغه راځي نو لسول رازې رومبه هغه به د بيماري یی صاحبې په میاش کې او دا شل غذیبا پاک متصورې اگر قداغي بیماری لازم نو هغه شل ځای ته به استهازه او د غلس او اولو ته به د بیماری حیل وې از نه چته یې لازم مخو ټوله میازه مخو مونږ نه بیا مونږ نه کوي روزي نه ساتي زیات نه زیاته موده د دا هغه لسر ده خدا اغی زنانا چا اغی مخی بیماری نیو شروع شو بیماری میاش و دوار دره نو هرم میاش اللہ سر وزی اغبت حیض بخی صاحب ای او داشل وزی دا چپمیاش که اغی منزو ننی کری داب اغا را کرده اگر که دا اغر قرد اغر قرد اغر قرد اغر قرد اغی بیماری رازی اغا مسلسل لازی اغی تا استعازه ہوئی اغا بیماری دا بچدان کې دا د دا وجنا دا وی نه رازی که ککل اداسي چې کلا بيماري داغي عادت جوړ شو هر میاش کې پایبانی یا پاول کې راضي یا په منځ کې راضي یا په اخر کې راضي اې ته خپل میاد معلوم شو چې زما په میاش کې شپږ راضي وره راضي اتره زې دا بيماري راضي عقد بيماري په دوران کې باغ مون نه کوي جما باندې کوي کوو الی زارنګ تلاوت باندې ګټول ممنودي وکل کلا داسوشي کلا سیواشه بیا د خپل عادت نشيواشي کم سه کم داغه عادت تور ازيو د پیریلا داغه عادت سیواشه 빈ځل نشوځو شو 14 وځو نو داغه وو اتر ازه به داغه د عادت د بیماری وي او دا شود چ سیواشه نو دا به سی بیا بیماری وي استیازه د ایمون بلارداي بیا هو کلا داسيوي دا مسله په فقہ کې ډیره ګران ده د هیڅ دا مسله خدای مسله زنانو دوم ډیره ګران ده زکه دا غی نه پویږي چې یلا کله بند شي کله روان شي کله بند شي کله نه یي کله راشي کله ډیره کله ودیږي نو چه کل دا مسله غته پیچیده ده خو په فقہ کې دا مسله ډیره پیچیده ده نو چې کله د مودې د بمارې کې وینارالا بیا بندشوا بیا دالا بیا بندشوا نو چې کم اوراد وکړ تا دا وینه بندشوي وا بيماري او تا مونږ کړره دغه مونږ بیا بیا وینارالا نو دا په حکم ده حید بيماري کې حسابي پوس هغه سورہ مودې پوری چې تا نہ لسلزې دي اترزې دي دیکې کله بنديګ او کله راځي دا ټول بيماري کې حسابي غا هغه ځنه بیا د فقاو هم مسائل دی بیا زان اختیاری. اختیاری زان دے. او په دې ځان پوه کول وایي نو ګورئ چې دا خزه بيماری راشي نو هغه غیر اختیاري اختیاري کې غیر اختیاري اغي ځان برابر کړې موږ ته ودرېږي فوري بيماری پیدا شي اموند هم ته شي نو چې غیر اختیاري دي او پليتیا رتهوله کې دا نقصان الته ملاو شو نو دا غې د وجنه د خزه صدا فاطمه الزه للنساء في المخزنه بيطشي حکم راي را را. خودو نا جدا شئی بیرد شئی لر شئی زکا اگا پلیتی ملاو شوا گئی تا نقصان ورسی دا خو غیر اختیاری نوچه کل اختیاری شئی دے بیدت دے شرک دے او دا په اختیار کئی دے اوگا دا پلیتی اونے دا نو تا غیر سنگ کے او درے حکم ماو وقتی یو حکم ذکر کئی او بل په قیاس کئی نو چې غیر اختیاري پلیتی زدانو سره لا او د الغ ملګری زده د کمري ملګری زده الله وی جدا شته او چې اختیاري شي هغه دغه بدد په اختیار کړي خود قست نه کوي او ته دغه سره څنګه څنکې وړي هغه نوم جداوالې کې وروړه د زغونشو مستازمې دي زغونشوم ملګره مې لري نو بیا د خپل خدای سره به یې کاټم کړو خیر دې ملګری مې دا اگر کې بیماری پیدا راځه خیر دې په لږه مځه باسرو مانا مانا قرآن چې یو حکم ذکر کین بل په کی قیاس کړي اوس پوه شي په مقصد باندې کنه ازره کټوی در له خو سلامای لازم او دې کنه ونه د اسونه خو لې کله ولخ پیښ کولی او کله ول تندېخ کولی دا زمو شیخ دې دا زمو استاد دې هو چې غیري اختیاري دې نو دا یې نو جداواله ژدار خپل غره او شداغت اختیار دی داغه پوغس کړي او هغه غلط کار کوي بددکه د پیغمبر خلاف سره د پوې نه کوي او ته اوس له نزدېکټ کې توس له یوځای والو توس د خپل ولیکه بدد او مشرک نه چې چا جنې ورکړه علما تو ذکر کوي نو د سر رحمی پر خدا بایکار به کې سره رحمی پر خدا الله په دې خلکو رحم وکوي دا ته رحم خاله کنه دي نو تا په دور اوه مو کو جوړه کیچنه کې خدا دا سره رحمت اوغله الله و یې غځما دشمن دي بدتيري ک مشرک دي او ته څنګه دا لري دشمنينه ته یې زما خو دوست یې ته یې زما دوست نه نفعت ذلن النساء فل اوس پدې خبره کنه دا نه ته د امي خیر ده استاد ده خیر دے دے نرورک دے دا خیر دی ملګری نه روړک ملګری دا د کمري ملګری چې دی دا د ال اح ملګری تد بیا وجوده کیږي روړا فاطذل النساء المحیزه شیخ القران الله دې په رحمت نورېږي وایماته وی نو زه په ټتمو تجربه شوی عبادتیا نه وی منګو دې ته مو مال کنه تاسو هیز راغلی او چې هیز د ه شي نو قلاان اډ جاری کړې ف ته زې سااف مایر تاسو بماری راغلی وه او ز بیماری ده ومال چې زنانوي دغوی اختیار کې که غیر د غیر اختیاري شي چې هغې را شي نو قلاو لې شي ستاسو بد په اختیار ک دی او تاسو غلط کار کوئ ستاسوونهجو شوم نو ف ته س بیا بیر نهوي. غور الزامي جوابو بازو مقوږوږوړ کې غا چې یو سوال سره زده عنادن عناندن د وجه نه کینو بیا الزامي جواب بکې فازل النساء فی المهیزه او منځي کې د خدود صلات تر دې چې پاکی جدا خذه فایدا د پاکوالی نه مراد هغه زمانه ده موده دا غته ده چې غسل نه ده شوی کچده کم داغه زمانه وا موتا ده غته ده شي فایدا تطوانا کرچې خې پاک دي شه دا خزي دا خپ پاک واره سر راځي وګسلو سره زمونېم تي دل شو خپل او غسلې مو کوو لفاتون راځي د خدودا دا غځې نه چ حکم کړي تاسو د الله ان الله بشک الله منکه دې ځان پاکون کو سره نه انکار کارون نه توابیر منکه دې توبه استون کو سره چې توبه او باسي او منکه دې ځان پاکون کو سره چې زنانونو <سؤال> نه زن جدا کو سو پر دغه پاک نه راغلي نه کوي الله او چې د بدعت او د مشرک سره هغه د شرک نه توبه نو باز زان نه پاکي او تو اوس عمل کوتي اکه نو ته خوشوي نساء کوم هر سولګوم فاتو هر سکوم د قرآن اسې قسې نه دی غوړی غو عمل زندگی په کار ده او اته مقصد د وتی مقصد د جما زید حلال او د حرامو پہچان هاز نه چکلا د حرامو د حلالو پہچان نشي کوله خذ استاسو هر سنکم زید فصل له استاسو مواذو هر سنکم زید فصل له استاسو نفاتو راز قل فصل تا الناشیتو ما الناشیتو ما ان د پادد پا کیفیت ده پکم کیفیت چې استاسو خو خو کیفیت تا خو غه ده او را دل زما خو خدا الله ما چې د کم زین حکم کړی دی اقزه ته برازي ها چې زید فصل لې او حدیث کې راځي سکه د بل زین راغې د شانه نوزت نه جدا او بریما د زتن له لېما ده اوس وګوره پرويجان سوې پرويجان وګوره دا حدیث اصری قران کافره کنا دا حدیث نه کنا وې قران کله چې څنګه تاسو خوږی بس تاسو خوږه دا ستابې بيد او حديثس سو جوړو شانه دا د پکه لا کوم دی قران حکم عام کړي او دیو د شاو مکه نه حديثه ضرورت نشته حالان کې اناد لپاره د کیفیت دی په کیفیت به اقزه ترازی چې کمزید فصل لې نوستا زیای د فصل هغه مخکې کورو دا پ ایجان غواري چې دم ځای د بچه پیدا کېږيغ زید فصل وي ضایتهنا توم و د مولیان پوچ کوم او مخې مکې کې د پاه د خپلو جانانو نو س ده مخېالې د خپل فیې ځان له وکهه غ چې ما الله صیح بچهی را کې او دعلملم په کار کې ولږې د دن په کار کې اوولې دا بهې مقصري. ویا دې زادانو په نو به ښکتا سو مخامخ کیدونږي د الله سره او زه ورک ورکه مؤمنانو ته والله تجال الله نحمو رحمكم تعظیم د الله او کئ چه قسم دې وکړه لوعه قسم یا شمادخنو کفاره ورکا او چه قسم دې وکړه هغه پوره او یا قسمونه مکوا وحفظو ایمانکم رسولان روان دی مگر دوی دو الله له عزته ډاله الله الله نشانه مگر دوي چاله در دال کرے څنګه په دال سره دتوري نزان بچی نو باج خلق په قسم کو روزان بچی قسمو کو ځن خلاص کی اور دندن له مانکم فی مانکم په قسم نو خبرو کې قسم دی قسم دی د ز کار نو قسمه مخه دا ځان دې بچکه انتبرو بر وتدقو قسم که قسم دې من دې نکوکارو ځان نیکان نیکان حسابو تټکو او ځان پرزګار پرزګاری حسابوي وتسلو او ځان اصلاح اصلاح کوونکي ومیند خلکو قسم دې کده ما او نوک نیک څو قسم دې کده ما غو دې څو ځان بشکي قسم دې کده ما غو څو مسلمي وي نا الله چې قسم دې وکوه نو به سې چریګا هغه کواب اغه سي ځان بچکا وا اصلاح سي سلاکا وا قسم کړې هو پوره کبيا کړه اسې قسمونه کوي بیا دې نکي پتري نلګي او بیا دې سلا پتري نلګي او ځان خلقو ته سره خی الله ما ها ماته هو معلومي کنه دوا دویما معنا مگر دوی الله له ډال په خلو قسمونو کې انت برو اني نافيا الله تبرو چې نکي بنکوي و تتکو ازان باندې بچکویدو گناونونه اوي سلابا نکوي په میند خلکو کې قسم ده کدن نه پښیمونځوکو هر چې کدن مونز کوم سر نکوږي ما یو کله سه ویله ګموز وړنه کوي استاد تاسو سره څنګه نن پټان را ساي نه پټوم چې کدن مونز کوم بیا ته به راځي امه سره خوبي کې ایدا دادی او دادی نه نه دا شیخ نه دی دا ستخ په دی تا باندې مونتبه نه راو دي تا باندې عبادت سره خوګي نه راو دي عبادت د انسان نه بوجو نه ختمه ای عبادت ګول دی انسان نه تکلیفونه لري ګي ان تبرو وت تقو تو او قسم دی که بیا می اسلام وکلا وګو چې اسلام کوم بیا ما نقصان نه شي ګی مالا قسمونه چو وډه کفو دغه کفاره ورکا اسلام شروع کا منزونم کا ځانم پښښودو ګناهونه نه یاره وکه مننه وکنه والله دې دی موږ سره ډېر په دې گاون کې منزونه نه کې غیر غیره غیره والله سمین علیم الله دې uridine کې پویا لا واخذکم الله باللغ في ایمانکم نن شي تاسر الله قسم دوه قسم دو قسم قسمه دې قسمانه او په قسم نه کې ها په قسم و کلا کلا په خطایم ایم راځي نو په خطای قسم تعالی لنځیو په قصد نشي لنځي تاسو الله په خطاای قسم نو تاسو کې والا ولا خدا کار نو کو ولا په خبره قسم کې دا دا تکي کلامي قسم دا غن نه ته نه غا دا کبريان اکثر وی کنه ولا خدا کار دی ولا ولا کې یو اخز کوم لکه نشي تاسو را پا چ کس کړي سه سنون پاوي الله دې بخشون کې عالم سپنناک لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نَّسَائِهِمْ تَرَبُّصَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَّسَمْ حُكْمٌ مّسْلَدٌ إِلَٰهٍ آلِهَةٍ قَسَم دغه قسم نه اله دیته و چې خاوند د خپل خزې نه قسم وکي چې زباخ په دې خزې ته سلور میاشت پوره نږدې کات نه کو سلور میاش نه ورزم دیلا که په سلور میاشتو کې دن نن نږدې شو نو طلاق نه واقع کیږي او د قسم سبور کی کفاره دور کی او که سلور میاشتې پوره د نږدې نه شو سلور میاشتې په پوره شوې تېرې شوې نو بیا طلاق واقع شي نو دغه لفظ د طلاق نه دی ویره دغه ویج د سلور میاشتات نه نږدې کتن کومه طلاق نه شو خدا حکم د طلاق واغسته ده امام سیف آی موزا ولی زکه د حق تبا دا ک داغه چا چې د مناسب نو ده سي دی خاوله مناسب دا او چې داغه سره ملګرتیا کوي اغه سره نزدېکټ کوي داغه سره تعلق ساتي دا قوت د پوځ راغلو نو چې د حق د انسانیت ختم کو حق داغه دانوړو دا باید دا کاړو دا حق داغه داو چې ملګرتیا او کتو سره اوتہ تاریخ حق ختم کو نو حکم پتاول کیده چې دا نه جدا شو تعالی خزر بیاسه په کار ده چې تعالی راغبی وو او په قسمونه کې نو تاسو دا ها خزر خاند نو به سانه خزر جدا شو مقصد دار لِلَّذِينَ يَقُولُونَ مِنَ النِّسَاءِ حُكْمٌ عَامٌ نَأْسُوکَ چاغل الله علم ورکل او را علم نخوري علم باندې عمل نه کوي دا څو تدریس نه نو مالاغه الهه کړې ده هغه له سپکار چا الله یو نعمت ورکړې ده او د نعمت بې قدریا کوي هغه الله نعمت اخلي دل د نعمت سپکارو پوجي حکمام وای نه فاو نو کده راو ګرځي دنه په سرول میاشتو کې نو طلاق واکې نشو او قسم که فاربور کی بشکه الله دې بخښش کوم ګیربانو وائن اعظم تلا او قضه د تلاقو چې له داخذ جدا کم له زمانه ته له زمانه د پتی لري کسروم یاشتي په شکه الله دې وړونکه پوا او تلاق شي وړی انتظار بکی په قلو ځان باندې سلاثه قرو دره حیزا یاد لري توڑا بنا بر اختلاف امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ذکرونه مراد حیز نه دی حیز مراد دی ځکه چې په سلاسته باندې به عمل ال لازم چې قرونه حيز چې تا په پا پاک طلاق څورکه خزه تا نو په پا پاکۍ کې ورکه نو چې په پاکۍ کې طلاق ورکه لور بيماري رااله یو بیا پاک شو بیا بيماري رااله نو دوا بیا پاک شو بیا بيماري رااله نو درې چې درېزه له بيماري ده دی راز شي بس ده دی اغه عیدت اغه پوره شي بیا او جناده قرونه مراد تور واغلی لکه صاحبن امام شافعی رحمه الله نبیا په صلا صبا نه عمل نه راځي یا بد د ونمشي او یا بد رینمشي یا په کيار تور حسابې یو تور عدد 630 په تیرشی و او صداغاله او دوه تور به نور راځي د پاکی داغه او یا چې په کینی صاحب او دا تورم 630 خوده کنه نسی صدقا شوا و درې طورا نور دستو دی نسوشو درینی مانو پسلاسا عمل علا رازی چو دو کرون مراد حیزو نواری و لا احلو لون حلالی دی خضرو پاراچ پر کیم او معلومم داشوا چه ده کمی خزی بیماری نم رازی نو داگه درینی آشتی یا ده کمی خزی بیماری نرازی نو داگه عدت مددرین محینی دی ولاء هلو حلالي د غذر په دا چې پدې ماغه بچي چې پیدا کړی الله په ګډو دا یې کې چې د ایمان وړي په الله په ورځې آخره د خزه د خاون د بچیو په ګډه او دې ته پته او دې نشته او هغه په ستريقه یالې دي یا وې نه نشته نو بل واجب هغه چې څو پوره دا بچي پیدا شویني و ابو ولتهنا قبر النبي زاریکا او هاوندان درې خو او حق دا دی لایق دی به حق معنا لایق حدانه جو به حق ایذام په حق وے ها به حق لکه حدیث کې راځي الله او مه انی اسالک به حق سائرین الله زستانه سوال کوما چې تلایق د سوال د سوال کوونکو ته داغه سوال منزور الله هغه سوالونه کوم حقمان لایق و ابو عله نو خونده خد او حق او دا لایقې دی بهر دینه په واپس کېږي خد او تا په ذالیکا په دغه زمانه د ادت کې چې دغه زمانہ روانه ده نو خونده په کار دي چې دغه زمانه کې خد سره نزدې شي چې طلاق واقع نشي خدا کدا ان ارادو اصلاحن کړه دای اراده وي د اسلاما واست نو یو طلاق موږ ورګړي دو خو دې زمانه کې بنزديشه به وته ولاهنا او دې خو زره پاړه حقون دي په شان دایي چې د خاوندانو په دې خو زو باندې قانون د شری دار چا حقون دي څنګه چې د خاوند په خزه دي نو د خزم په خاوند حقون شتا ولی رجال او د پاړه د سړو په دې خو زو باندې درجی دي درجه دا ګورا کو حق شتا د خو زو د سړو و خود و حق دانش دا چه پا سرو دی منبری کئی اپا سرو دی مشری کئی اللہ دی خیری کی چې دا که نفسان دا سی جون نشی چه تا بیگمه رانی شی <تصفح> وزر مزر وی ولی رجالی علیه این در جا دا پارا دی سرو پا دی بانی در جا چه مشری با دا چای اگا با دا سروی دا خضو بنی <تصفح> دا صورت نساکی مراروانی ار رجالو قوامونا للمساء ساری با حکمرانوی وي خوزو بانده خضبانیم ہاں دیکھ کله کله اولتا کی हा? وی خضی و حکمرانی مشتا واللہو او ملیان مکتیان خدا اغیق پلی لیبل و سرائی واللہو ویدار خیر دے بعض موقعوں کی جائیزی واللہو عزیز الحکیم امام اللہ علی زور ورہ و حکمت والا بیا چو خلو بانده کی نبیا خیر دے او چو یہ دا ویدار وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اَتْتَلَاقُ مَرْضَتَانَ دادو لسم یو لسم حکم د تلاقو دے اتلاقو مرْضَتان تلاق دو دی نو تلاقو دو, دو نی دی تلاق سو دی درے یو تلاق رجعی یو تلاق باین ایو تلاق مغلص تلاق رجعی یو تلاق دے اولا ورکا نو پا غيو طلاق کی تخزه سرا واپس کولیش مغیل دې نکانه په وجه ها او که دو طلاق دې ور کړو اوموده په تیره شو نو بیا توروړه سن شي کوله چې دو طلاق دې ور کړو بیا به مودم تیر شي نو بیا ځاښستانه باین شو باین معنی جدا شو دا علا رجوع کول شي چې تو سر بیا سونکو تجدید د نکاحو په طلاق دیعی کی تجدید ورو مز یو طلاق دی طلاق ورو کو بیا رجوع وکړه او په طلاق باین کې به تجدید د نکاح پکاري او چې دری طلاق دی ورکلو مغلزه نو پای کی تجدید نه پای کی تجدید سره کوم کار نه کیږي غدا نس شي شو اذن جو دا شو خو داغه شرطونو ورو ذکر کوي قران پا دی طریق بیا روا دا طلاق چورکه یو طلاق سنی دی بل بالطلاق بیدعی دی طلاق بیدعی چه پا یو زنو تورک ترابان طلاقی پا لسو کان بنا بچه دی, دی لس کانی باز خلق اللہ لس ایو دوا دری لس ادھا که لس کن دی ندی اول خبادی طلاق دی سو. یا یو ستاد دا روانه فبس خوول نشو نوخه دا خبر او د ځای دی نو چې جگاله او خبره راځنو ته به طلاق اللهم دې آیا و آیا و ټوپک او ته مانځي د منډې نو زاباده چې جنگ راځنو یا ټوپک او ته مانځي د آیا د طلاق او لنډه دا د نړۍ کا او پرزور دی راځي کله چې را راځي دونو م راځي دغه خراب او وبکار نه نو چرای شنو دا لفظ د طلاق او بتوباسه او دا لفظ د ټوپک او د ګولۍ بتي او د دین نقصان نه دنیا کې ډیر زیات دی دې نقصان نه نو ټګره زادہ د دې طریقې سره بیا سبایې هیڅ نه دا ماښم ما یو بل وټک غې اوه بیا د شپه سبا د بیا یو ځای او غږه باندې لګیای لږې کوي یا نو دیو جنا طلاق بدعي دی ته وی چې په یو د طلاق ورکو او دا. دا او یو او طلاق بدی اغا چې په حالت د بمارې کې ډولوار کړو اذ حیلب بمارې باندې مبتلا ده اغه بمارې دغه خپل د بمارې کومه دازي اغه مراد ده ینه د حیلب په وخت کې اوله سوال کو ته او طلاق ورکو آیو په یو ځل دا طلاق بدی دی داد بد داد بده پکارد ديبانه سره سګردي بدديږي یوازاګه بددي نه لري داب بدتو کوزه ځکه چې خلاف سنت کاري وو کو از بيماري بعد ان کړه تلاقو ورکه او په یو ځل دیولور کوم اول ورکوما توی لام قاف مانا د خوشطبيتۍ دا تلقلوچ پروخان مخبانده حديث کې راځي پر او خان ورو سره ملا شو دا طلاق هم ال ورکه چې ستا سم ماموله خوشالۍ روانه ده خو حالت خرابې ته روان دي نتاه ته وی وغاتاته چې یده حالت خرابې غوسو خو یو خداسه مالمي کې چې زمونږ حالت سي کېدو ولا لري نو, نو, چی پا اور نو دا سه بوکو چې په خوشطبیعتي به طلاق ورکو نه خبره بړاږي به خبره په خوشحالي جوړا شي نو دې په خوشالۍ څو چې ته طلاق ورکو ورن تنسو ته راغون اورګې نو چا د پیسو مقصدې خدای واره کومه ډېر سری کړې دي او دای نو ها انوبیا دایي مقصد دی او باجه وای دا نه داخنه دي دا الله زړه زاده پاره با اولې کته په داسې حالت کې ورته نو خوشالي په خپل حال باندې خوشالي پاتشي او بل ځای خاصم رااله څو به خبر هم نشي او که خبر شي نو هم په خوشالي شووی او پطلاق سره هغه داسې حالت کې طلاق ور کی چاغه سبب جوړ شي اووال قب일리 یو بل ته په دښمنۍ یو دی او ور زما جوړه طلاق کړه او زما جنې په طالاق کړه هغه غوړ موږ صدا کار کا نو قومونه او چمونه هغه یو بل سره ودريږي او په دښمنۍ باندې جوړیږي دوځنه دا خني په داسې عادتونو دي نو سنت طریقہ دا, دا چې طلاق ور نو په حالت د طهور کې باور کې چې د بیماری د زنانه نیو پاکه یو او سنت طریقه دا لا چې یو طلاق ولور کې په طهور کې نور لین خرابيږي یو طلاق په طهور کې ولور کا بیا وای ګوره یو طلاق مې د کړی دي اس نه چته ډوته خبره لاړ نه شي بیا بالکل خل خراب شي خجونتې روا وخت روا په شي خدینداري کوه دیکې وم بیا شیونی متې ریږي کفو به خشوه به بنه دن کنټرول کا او په دې وخت روا بیا بیا رجوږي که چیرته بیا موږ سميږی دا نه نوډو خرابېږي چې بيماري رااله او بیا پاکواله راه او څو واه وا دېم طلاق در کوم پاکي شوروشوي دا که سميږی نه نوډو نوډوم لفظ لازم وره نو شاګه نه سميږی نوډوم طلاق له تطهور کې ورکا دو شو بیا و یو خیر ده بس نقصان شو خدا یو صلب نکاح تازه کو او که چا تبیا سمونه شو یو دریم طلاق ميدر که په بل پاکی کې بیا و بیا زما اوسه زندگی تور مردا او بیا سره جوړي خو بزان سمکا لوک سمیکا خو فوبیا تش نکاح تازه کا او کزانې سم نه کوم پیغام به بی کنټول دا بي واکه دا بي دینه دا چرچا نه دا سوقي ګرځي بازارونو کې او نه کستا خبره نه مني نو چې بیا به مال راشه او پدريم زل پاکیو توهر راشي با چې نه سميږي زل طلاق او لور کې ختمه خوږي دا سنت طریقه ده دانه یو دعا او دري انکه طلاق کې کوي ها به ذکر د زمنه طلاق دا سنت طریقه ده اول د علماو سره کینه چې دا طلاق او طریقه سره فکه ما ورکم ورګم څنګه ورکما ناول میکنی سلام مشوره نه کوي نو چې طلاق د خلینو اوجو نبی او نه ما خداسه نو ویری ما خو هغه شويرو کله وې زما ته مرادو کله وې زما مراد نو کله وې زه ما خو کنه داسې په ټلیفون می ویرو نبی او یې چې کسه گنجائش کې دی شي مې زما سره خبره نه ده وال مونږه کې ی او رای جیکهه سما لوواو بچې په جاړهشه د د نست ما د جاړه سره او چ راغې ما طرریخه ودلو وه اوس برې خندل و زه پو نه شو و ک پیسې ټکې پ ل نو ګنجی کد شي می دا پړو خو نه دی چې پیسې په د شو غړ کې دا او د پیود کار نه دی وه و نهکه داسېښ کو چې پې می چې کم د خه کوی پهګر او د شرریت ته جاې نو حاضر دې پس مازه دې بازار کې میلاش وی خندل وي استاد جی تاسو نه راو کوله مالا ها ها راوا شو مالک خزر په خپلوا په خپل حال مې ده شر له مې نه ده هنه مې وډه سجلو شو وه لا غلو وفلاني استاد سلام په دې کلی کې ډېر مشهور دی هدا راوا واره کوي خلکو له وي ما او دويته څنګه نوغه باټوي شدات طلاق تاوي لري که تا طلاق وي دي نمر چې ماته لا خلکو دا غا طلاق وی غنه و دا طلاق دی دا طلاق نه دی ما زه ډیر خا دا څه خرچ می ور شم می ور وکلا مسکارو شم زه ډیر سو پوری نو حرام دي ګوره ښه زه خو بیا ته وې په دې نه دا واسې چې سو پوری استاد زندگی دا په حرامو کې روانې ته خلک حرامو حلالو ګوري او دا غته کار دېستا په حرامو کې پاو خپل نه پایو سرګار دی هغه او کې خیو کې خرابي الطلاق مرتان من سلستام غمدې وروړه منو او دا غیم را سلغه غمدې چا غم په حرامو کې وخت یې او تم په حرامو کې وخت یې الطلاق مرتان یو پیغور کې یو دی هغه زنه ورواله فتوور دې دزي الطلاق مرتان طلاق دونی هغه طلاق چپای کیو واپس اسی سی کیږي خپل خزې ته ناغت ودی سره پر جوبه سره پر کې پایم سا کوم بیماوروفین نو یا بندولې په خیر طریقا قانون د شریعت یا پر خودی په خیر طریقا اساره کا, کا او پر یا پر خودی په خیر طریقا بایم شو بس نکاحه تازه کو جدا شو حلال ندی سات اوس ګور د معاشره او د معاشره سمجه د کوټه لالې پسې غا د خځو د خاوند اسلام راوړي کله بار کله دنا کله د یتیم کله د غریب کله د زنانه د بې ماروس ادم کله وي د مشرک د نکاونو چې تعلق ساتي نو غوري خیال وکا بل چې خزر صدر نزدې کټ کې او دال فاضي ویلو نو خیال وکا غوري یني معاشره خدای به د خلکو لګښت کا چې وي او ستاس دا موه او ستاس کا چیتالارې ستاس کا په خلک کې ته دا چې ته پورا ننګه فلمونه په دې دغه کې ګوره د بهای نه واغه کچې ته نه او څنګه موږ د الله د کتاب چې الله جبرئیل دا ویلو جبرئیل پیغمبر دا ویلو پیغمبر صحابه او دا او موږ ته تر اوسه په اور دا نو دا کچو لکه دا کچه کار دی او دا چې ګوري هر قسمه شی په میډیا راځي او هغه سره اپوخه کچې تا دار یې ورې او ستاد پیدا دا حالت دې د مخلوق ولا یحل لو ان تاخذو ما پسی یو ځل راوری کسان پولیس راي ما وی دا مسلې م بیان نو می کمې او دا چې کمې ته مسلې د خزو بیانې می وره کو دا خزو کوی چې دا استاد دا خنه کې دا مسلې بیانې می ښه می قران کې الله وی لتو بیننه دا بیانې څه د ټول ومنه په اړه لا ومره دا ټول مسالې چې کوم قران ویل نو الله ولې دا به خامخا بیانه تاکیدی کړي وځه سن شمه خلک وینو مزه خو وېده شم خلک ونه نه یری کوم زه الله نه یری وځه خیر دی بیا ځا سره نه پکه نو نه مې له څنګه د پټې کوم پکه میا وې یالو خبر یو ګټل د بي خوانډي د خلکو تا ازا نشو مېره مال <سؤال> دغه شوی او نو زغې څه ما سکان نشي ده ولا يحل لكم ان تغسمل يا سره هاغه لو افسر ولا يحل لكم ان تاخذوا مما تعطون نشيا حلالي سازه بارځو اخلي دا سنه چې ورکړي تاسو وایته څه شي الا چې تاغه ته په مارخه کم شي ورکړي دي راغب تن اخلي الا يخافا کې یریږي دا دواړه خود خلئ فسورت کې به شي خلا دا چه خضا وی ما ازاده که تا تلاق نور کې خضا دا نا ازاده والی دو چه خضا دا نا ازاده خو دا خلا بیا په ارسه کې دا اما حرم تیوالا اوی دورا با نورم را که گی نپری دم دینا الا یا خوافام اگر چه یریگی دادوالا یا پوشو دادوالا خواب پا ما ند علم سر اللا یو قیما چه دادوالا با ند ره پولی دادلا یریگی دوالا چې کون نسمیگی خضا و خواوند نو خدت علا کو خدت علا کو غوړی ځا خاونا نو فاین خپل تم کې تاسو دا خطاب دې د چموالو ته خپلوان او ته ځنانو اې د چموالو که تاسو یریږي چې دا دواربه اونځري احکامو پلي د الله د دې اروغ شر او فساد کوونکیوب ول مشتګری واندی قضا او خاون حاضر وټه کې چې کې اروغ مسلې جوړې کړی او تاسو په طره گاوند یانو نو خیر دے دی جدا دي شي خلا جنا نشری گنا پد دوالو پد خذ او غاون پا اس کی افتا چفید یول کی دا خذ بی پا مال سدا قربان کو دی مال لادا والا او ما زادہ کا بوجه فدیتو کبی بی ومی قربان دی شی زمانہ زستانه زمانہ مور پلار فدیکو د خپل زان می مال قربان کو چدا والا او مالا طلاق را ما کا لسه خو دا کم درلدي مزيته متي ديږي تاسو رو دينا سوچ تیر شه دا کم دا الله نه نو دا کساني ظالمان ګوره چې د ديو حکمونو سوق تیر ظالم دي الله وي چې سوق دا مبه یاد ودان لوی ظالم دی پاین طلقا نو ک طلاق کړ دي خزل لا دا فلا تحللو نو دا کم تلاق شو پاین طلقا ک طلاق کړ دي خزل لا درې یو طلاق دوه مخ کې جو او تله کا یو دا شنه شو جوړې طلاق مغلض شو نو حلال ندی له وو د سړې د په اړه دا خذا من باو پس د درېم طلاق نا خذول روان را حتی تر دې تن که زوج غیره چې اوتو کی دا د خاون بل سره زاو جنه پروگرام د خځو د خاون راغه لته که هنه نه ده نکاح په ازدواجی پروگرام خود به خود شو تنکه هنه مراد تو ته تا ا تر دې یوازې مراد نه ده نکاح نه ورستو چاغي وته کړی وته نه مراد پروگرام د کوروالی حتی تر دې تنکه چوچو کی کوروالی او کی دا خزا زوج جن د خاون سره ده غی او خاون اده ګرځي چې نکای کړی و سره غیزه دی خاونا یانی دغه دریم درو طلاق او نو دا خزه د دیړم بي خاون د لپاره روا واکېږي چې دا خزه با د دی خاون د دریم طلاق او نو عدت تیر کی د عدت نه پس د دویم خاون سره سو کی نکاه وکي او نکاهه مراد ازدواج کورواله وکي او داغه نه پس هغه له طلاق ورکی پک پدخواخه دته پدخواخانه او د طلاق او نه پس هغه بیا سوکي عدت تلکي او د عدت د بیم خاون نه که کداخه ده دا غلم بي خاون سره زي نوتليشي په وجه لکه حديث د رفاعه راضي نبي عليه السلام تعالی وي حضرت هغه خذا وې زمما دا دویم خاون زمما حق نشي پوره کولې او زه رجوع خپل نبی دې سلام هوې وې اغه لومبه و یا اغه لومبه خاون زمما حق زمما پوره کولې شي نو نبی دې سلام ټیک ده حق پوره کيو حتا تزوق عساله اغه نبی دې سلام وې ته بلومبه خاون ساده اده چې ته دویم خاون ګبین اغه ته اوسه کې پرشی حتا تذوقو سیلاب مانا ازدواجی پروگرام بکې د دویم خاون سره او هغه شرطونه طلاق شو موده شو د عده د طلاق او بیا د دویم خاون سره ها نکاح شو د نکاح نه او وته د دویم خاون نه طلاق شو د دویم خاون طلاق نه رسو عده نه بیا غیر واکي فاین طلقا خدا نو چتی واکي لعن الله المحلل والمحلل الله حديث کذانه چې نفسه روايح کده یو شپې دودو پاره اره کا په خوابه دا مسلې ډېره وی هداه مولیان او باکسر دا رواه کولې را دا بل ویدا چې ته چدویم خاوندو سره نکاحو کی الله تعالی روا کی وی یز دویم خاوند مولي سیب سو خبروبه دا خو سم کال ته خمو سیب سره عالم شریف دین ده علي سره پوښت شپو دوږی بیا خیر ده نو د یوه شپې لپاره بیا اره بیا باغه طلاق ورکو خوخه وکړه طلاق به ورکو نو کو خو نه به ورکو نو دا چې په یوه شپه خزر واکه په دی نیت باندې خزر کې شپې دوه دو په اړه د نفس د روايخ د خاوند نو نبی عليه السلام په سویل ده لعنت ویلې ده لعن الله المحلل الله پیغمبر په پی لعنت ویلې فین طلقا ک طلاق نه دی خزل لا دې دویم طلاق هغه نه مراد دویم خاوند خاون خاون دو کل دا دی کله طلاق ایکلا دی خزر او دویم خاوند نشته کومه په دې ډولو پکم ډولو پاګه زول خاوند په دې خزا چې رجوږي دادواله یو بل ته هرې ډول یو یقینو چې دادواله به ودرې احکام درل دا احکام درل دي بیانې د دې لپاره کوم ځای په یی کله طلاق تاسو خزر الله خپلغه نه نزدې شې د خذ او ته اجلونه بلغه نه مانې قارې نزدې شې د خذ نو بند کې دی لاله په خیر یا خوش کې دی لاله په خیر طریقا مبا بندوي دی لاله د فارو ده zarar دې پاجي جاتے او کې پاره اسې د خدای ساره کړي دا او زدار ده سې نو له ورکه او نه تلاق ورکه دا خنوي چاچو کدا کا د جاتے او په خپل ځان منی سې آیاتونه ده الله پټو کو د الله آیاتونه خصوصا حکم د طلاق او احکام ده زنو احکام د عدتونو د دا ټکو سره منيسي دا, دا, سر دا ملاسې عالم دی دا خبرې په نږدې په کار بیا خزي خبري خزي خبري خزي دا کومه لګیایه د خودو نه جو خزي خبره شي په دې احکام ته خبر نه نو خزه بس تاسو خبره شي ستاسو خزه مون خبرو چې په دې طریقو پوه شي ولا تتخذو آیات الله وزوا واشکروا یا کینه مت الله چې کړه پتاسو اوای کتاب چې دا لیکل دي په تاسو کتاب د قران اول حکمت او سنتنا یعزکم واعظ او 15 کتاب صفه احکام ویل دي الله نا والمو پوشه بشکله بكل شی نا لین پایو شې ده پویا هرتا لاګه کتاب خو زول نو فبلغنا اور چې دا خزي نتیخ پليتا نفلات از لوهننا چې دو طلاق دي ور کړی او مودې پوره شو ان باین شوی طلاق ملاو شوی دي نو دو رماتنګ وی دی دا کی دا خزی د خپل خوندانو څخه دا کوم زړه خوندان دي څوم نکاح به دا کی کلا چې راځي په قانون مينس کې بل مارو په قانون د شریعت سره نبی اخیر دی می څنګه مہر میسر دا حکم پندل کولې چې په دا هغه چا ته چې 20 تاسو نه چې مانوړي په الله پرځه اخیر زار کوم کونو زار کوم شیطان سو مضبوط په دا احکامو پاپن په دا احکامو ازکار کوم دا پاکيده ازکا دا پاکی دا استاذ د پاره د زړه زړه باید پاک وي په لکه ما چاله او پاکی دا ظاهيري پاکي بدي ظاهيري بدن باید صاف وي زړه باید صافي الله پوي پنځم د قرنو تاسو نو پوي دولسم حکم ولوالداتو میندچي دي په دې ورګي خپل اولاد ته حلين كاملين دو کال پورا دو کال دلته وي دو کال موده د پایو سور زمانه دا نو دو کاله او روستو رازیر سورته اقا بنزل سمايات کې سلا سونا شارن حملو په سالو سلا سونو شارات دیش میاشتې نو د دیش تو میاشتو نو سور زمانه جوړیږي ځونی کاله نو البته ځونی مو د حلین کاملین دو کاله وي د امام شافعی او د صاحبینو دلیل دا آیات ته او د امام ابو حنیفن احیم اللہ دلیل آگا نو قانون دا دے دو کالدی په دو کالو کے اتفاق د دا آئیمو دا خلاب چدے نو پدشپا گمیاشتو میاشتو دے بچے رضاعت چے ثابتی گی دا مورنا نو دو دو کالو کے اتفاق دے دا او پدش پکو که رضایات ثابتی گی او کنش پکو میاشتو که امام شعفی و صاحبین وی چې د دو, دو کارو پوری رضایات ثابتی گی کم ما شون که دکم خزنا دو دو کارو نروستو پی اخلی نو اغیر رضایی مورو اغا نگرزی امام سیبوی گرزی دو نیمو کارو پوری گرزی او دلیل آغا ده سلا سون شهر درش میاشتی آغا دو کار ده و دو نیم کار ده و قانون دا ده داربو عربو هغه با هغه پورا عدد ذکر کاو دیمګړې وکړې ذکر کو او کل به نه ذکر کاو نو دلته هغه پورا عدد ذکر کړي دوه کاله او دنیم دا کال دای altitude احقاب کې ذکر کړي س صلا ها سلا 30 شعبان څخه مېسه دوه کالم دي او داشبګ مېسه بلته سی واکړې نو کله کلا نیمګړي عادت ذکر کوي او کله نو اکثر لکه مونږ زموږ په معاشریکم دا رواج دی اکثر نیمګړي عادت نه ذکر کوي اله کتابو سوره و موري یاره په تو خو نشته خو خدای مې نه ښه تا کې دا 15 تا کارو غوې د سويختو غوې دغه وې کده دغه دماشوم چې کلا بیمار بوز داټ الله د دا 10 کالو دی اې د 15 کارو به د 10 کالو فداوت نه وي د 15 کالو د سلورو میاشتو او د 10 ورځې دا د څوکوي له ونه منو هو دا به کنه پکاريږي او فادم بهږي اې بیا خپل بی خانې جوړي کړی شنو خاطی کارت کې او پاسپورت کې د دې څه زونو کې بیانې حد د دې شي او دینه لاوه عام مامون موافقانه غز مدشرو کارم د دیر شو کارو عام په دې چریږه کله کله بیا اغنیم ګلې مو سره نو دلته هغه پوره ذکر کړی او اغنیم ګلې سلطه احقاب کي راغستې نو دونی مو کارو پوره رضا د بچی ثابتې ها کاملن دوکاله بورا د حکم د ده چا دې چې رادلې ایو تیم موازا د پوره مودې په یوړ کولم او په پلار له د دې بچو په اړه زه د مولود چې زګولې شي داغه د پاره نو بچې د چا د پاره زګولې شي پلا له رزق دې حضور او جامید دې حضور په قانون د شریع اغه کپړی او خوراک په خزله ورکی کم چې د خپل خوري په موراوجه طریقې یو سړی خپل اس خوراک نه کې بازار کې خکه او کور کې بیا ځانه خواږه خواږه شه د بچو له خلک شه نه ده کام چې مروږ خوراک پی په ماشره کې د اوس مناسب اغه وکي نو باز زانه تریا جوړ کړی اي شي نه جوړي اوباز ما له وخت ته نو نه نه گزاره گزارم که خو په بازو موکو کی په خپل اولاد به خرچم که او شي په خپل خزه به خرچم که لا توکلوا نفس علی الله اوسا تقریبا شو کولې او نفسا مگر په طاقت باندې ځ خپل وس مناسب وو یې میرواس خپل او واش پاللګان ده خپل واسه مناسبه خداسم نو چې بیا سباله پر ډاکټرانو لګې نو دا غنځا ده چې خوراک پیوکه کله غوخه ډاکټرانو وي ابتک کم سے کم درزه غوخه دا ضروری ده د بدن لپاره په شی کم سے کم په ابتک یو نو چې دو درنی نو یوه ورځ خامخا ضروری مے هه دې غوخه چې تکال کې بونوي ها باټنګله او یاد اږه سه اغه غره یاد دې نه غلا پرې ازابل څه شی ساغ نو ملخو ساغه نو ملخو ساګې ری دې له با تینګل غوپې دې لري نظام ښه شیری سبزی ښه خو کم سه کم کلا کلا د باځې سیزونه بدن د پاله ضروری کم سه کم پاپته کې دوه ورځې غوغه یوه ورځ مایې ضروریه ها لا تو کلفو نفس الله ساق تکلیف نشور کول دې څه د بری بيمارۍ بدن هغه ختميږي ار اغ خپل جوست خپل خپلې صدا غېرې سيګي لا تو او چې هیوه دغه ته ندی دی الګان الګان وي شو اګرانی دا الګان نه تام خنره او ته ساګ نوخمه خه دغه سده نورو سيزونم بیا په بدن کې نقصان راځي لا تو کلف زکه دا ډیر زیات لا شي بدن ته چې سورۃ دل نو یې نوخه پوره شوه نور عزات د نورو سيزونو ضرورت دی د کیلشیم، وټامین ا، وټامین بي، وټامین سي دا ګوري په دې سيزون کې کنه. حالت خود هر واخد خپل موزه د موسم په مناسبت کې اغه خوراک دسبزو او د پروتو ضروری دی. بس الله خپويږي په دې نظام کې ګوره واخه ياخده نو يخ کینو او يخ مالټي پیدا کړي دي. داولې ځکه چې بدن ته اوبټ کمیزي وي، وې يکنه او بنیش کوي نو چې مالټي جوی دا کینو جو بیر د ایک سره وبدي د خپل بدن تجی او غغذې تازه نسې کته نمس نو دا او لا کافی په ژه په اولی ګورا ګرمای شي دا ګرمي بدن ورغه سينایر په الله ان دوانه پیدا کړل دا ان دوانه خو ان دوا نه یخه دا خټه کې ګرم دي نو اسره چې تشیل ځانې خوري نو بدن ته د ګرمایشم ضرورت به زو نو اغه خټه کې پیدا کوي نو هر مناسب سبزیانه ګورا هغه بندې ته وسخوري کنه او کډیلا آګه مزه خو نه کوي نه د هر موسم دا ساغ چې بازی خله کوچ او بیا په ووري کې خوینه غوري مزه نه کوي اواکه ساغ مزه نه کوي دی واکه بېندهي خښه او کې خو مزه نه کوي یبه خاصه ګیا غوندی او اری موسم په مناسبت کې هغه خوراک او د هغه مناسب کپڑے پیزار لا تکلب النفس الله واسا لا خدا زم چې بازات الله جوړه په زور زرو ز یو لا کا هو جوړ لا کنا دا ناويه د پاره خو یوړه زده چې نو په زر خرچي کې لا تو زار والدتون به ولده ها زربن شړ رسوله مورته په سبب د بچی دی مور سره او نو پلار له حدود ته په سبب د بچی سره يروی دا خوستا ستابه دی او خاون وشتابه چیر خذ او خاون به دې جګره یو استاد بول و دی وزیر بیا به جګره کې علامه ولود ورو بي ولدي واه په شدت واره شریکره وځي واللوار سه مزو زاليك اقوارس په شانددي چګړيدي په شانددي احکام دي دا اوس پیغامي اچو وادوګ به تش چګړي ها واللوار سه مزو زاليك فائنالاده فسادن کيده د دوالو د پرې کولو د پونا ها د دوالو پر از سره د دوانو په مشورې سره د نشري ګنا پرې دوالو ګور ارش کار شي کې نو په مشورې سره به کوي ها فلا جونا هغه فلاجنہ هنوبه بجګره ناراضی فلاجنہ علیہ ما وینہ رتوم انت سردیو او کای دا دلری تاسو چې په ورکه خپل اولاد تا نشترې ګونه په تاسو او نو په بسنګ ورکه وې تاسو یانه یو دایره به علماء کینی ولا دپو یو او ضرورت نشته دغه بجګره ناراضی اغه به چه ورکه چه دازي اغه به روټی ورکه اغه به زی ګوري ها سبا چې د اپیا و بچی حل تلېږي غم آ راول راولاو هرک هتا ختم دی کی خږي زامدا او الله په هر چا کې داغي مناسب پی پیدا کړی بچي چې ورکی الله د پوی بندو بسم کوي او بیمارژن مړژن بیا ودا دی بندو بس کوي فلا جنان شر غنا پتاسو کله چې ورکوې تاسو سلم ته ورکوې اما چې دا کړی تاسو تعالی بن معروف قانون د شریف چاغه پیدا کړی هاسته بچي دا نو تور دی مناسب عوض ورکوو کنه وتقول لا وایدی د الله نه پوه شي بشکالا پاکه د تاسو کولیدل سور مېره باندې په یو د مساللار غذات لاله بچی ته لاله چې بچی به زمانه سورې خوراک بسنګ ورکه چې خپل مور هنه بیا وبول اس پروگرام جوړه اوس معاشره سمې کنه چې خزه خپني شي بچی خپني شي دیالسم والذینا کسان چې په کولې جو تاسو نو په انتظار پکې پخپلو ځانونه باندې اربعتاشونو سره میاشته واشه او لسرهږي ها خاوند مرشه نو د خاوند د مرګ نه پس به د څوره انتظار کوي ها نو عدد خو دریم یاشته دي ثلاثه او دلته سلور میاشته راوړي دا سلوي خرزي د خزي په دغه خپل خاون باندې سره غم ده ور شو ګوره څه شوی ده ور شو سیمان هدا غم ده اخزبا پخپل خاون باندې سلوې خراز غم کوي دا څه کار باندې کوي چې دا غین خوشحالی راځي پوښي او د میاشت میاشتې دا عدت ته او سلوې خره دي دا, دا غم ده او داغین علاوه ها درده جه غم ده ده نبی علیه و سلام بی بی وا ها داغین بی بی وا ام حبیبا ده شام نا ده ابو صوفیان لڑوا ده ابو صوفیان اپلا رو اپلا رو جه کلا مرشو ده معای خوروا نو درده جه ده غم پورا شوی نو درده جه نا پس نوکرانو ته مالا تیلو اور رانجره رو ره ته له راځه هغه اولو ګلو مې حبيبي بیا ی هغه ته به زماتي ضرورت نشته داسې بوډای ښځه ما خدا تاسو ته تا کار کوم چې نبی علی سلام مونږ ته پیغمبري سورځ ویلې دي درې راځي ورته نو خو هغه نشته درې نو خو هغه مو نشته جوړ ته نبی علی سلام دا او دا خپل پلار جوړ ملې پلان ډېر خوښه بلي آ پلان یې جوړ او بیا اداشی بیبی چې د پیغمبر بیبی و اداشی ابو سفیان پلار هغه ملله دغه ځنه پس بیاغه غم نه لیکره اداغه دغه اروا غمي جمعه اب تواری غم سلويخت غم کړي زغمش پر میا نهونه خصوصش په کار کن کم کم بی دی کنه چې دا د کومه طریقې کوم دا جایزه ده زمانه مکه بیبیا نو په کومه طریقې غمونه کړی دي او د خوږ غم بیا نه ختمي جامې مو و نه وي پلار به مل نه ده یلو لړګړې جامې جوړې لري اختره مولې اختر دا روان دي نه نه بچې اپلachtet هو دا دومیاشته وو چې مونږ له او دا چې مرده ملوه او دا چې یاد ملوه د کور کې ها دا خو نه دی کنه بچې ټیک د موليان خبر سوې ها موليان خبر سوې ام حبيبي بار سوې ام حبيبي فرمان ما وکړه وایزا بلغنا کله چور زیږ دا خزا نیټه تا نشری ګنا پتا سو یو ورسانو پاس کې چې کای دا غزی فیان پوزینا پخپل زانو بل مارو په قانون د شریف پنیکا خداغی ادم زمانه پوره شي او دا خزا پسېږي کینیکا چا سره کوي نو ته به نه منکه نګوري نکاون کې خلق بخاندي وګورا او ککینو نو د خو سفر وککن چې دا خاون خزم له شنو باغذر له زی غم کې یو بل ته ګوره ها خراب شه یار مالا کوشش کوا خځه ملوا غم دلارو مې ویجو ملانه سیر خیال کوا دا چې خځه ميداو شونه ویل مې دا ته خو پوره شکن سفر هوګه دا اوس اوس دومره هو تاسو په دې خځه کومب نه کې هغه پتا ګور سلويخ رازې غم کوي او ته په دې غم نه کې دا بیا د خپل ځان غم ورسره یو دا اوس له غم نه مخا مخا ده خذو مخه مخادغه د نحاس کې والله خزم مظلوم قوم ده الله پاکا چې کوې تاسو دعا او لغاله چې کوې تاسو خبير خبردار ده ولا جنع علیکم سوال رسم حکم د خطبه کوج دن کې چا کرا پیغام لګې یا د فلانو کرا خادکوما فلانه کرا رښتکوما نشړی ګونه پتازو پاز کې چتاریس کوې تاسو پاهې تاریخ اشاره کول پیش کول کول پاغي ان د پیغام لګړو د خزنم پیغام خړو لګي یا پټوي خلکونو کې چې دتې پوره شي نو زه به سره نکاح کوم دا جایز دی خدا نه چې دا زمانه ده عدت او ته کله mesti جونکه او کله ته وېږه غره ما سره به نکاح کوي او چاته به ده نه کې وعده غاټنه کې ادم الله او پر الله یقینا تاسو سره دی چې یاد بکې دی په زمانه ده عدت کې لیکن وعده مکو دې صدا پا پتا میسی جونو را لیگی ورسابی اوتا که بس سلوی قردی او دا سلو میشتی انتظار دی دا چې و بز ماوستا جول را غری که خیری ایلا هو قورو هون کواه تاسو وینا خواه وینا اوتا پا عدت کې دا وی چې تالا دا سه کور پا کار ده چه خد دین داره خوکره گاره اخپل کوری بنگلی دا سه دا سه اچه کمسی کې استا استا پا کور کی دی نو خداونه وای چې ما سره بوعده کي ولا تعزم او قصد نه کوي عقدتن نکاهه غټه د نکاهه چې ګوره ما سره بوټه تړې د نکاهه په زمانه ده د دې دپ کې تر دې جوړ شي ګابلیک اجله چې سو پوری ادته نه پوری شي والمو پوشي بشک الله پوي با سوانه چې پهلو نو ساسوږي نو ځان نه پوه شي بشک الله دې بشوش كون کوسبناکم پنځل د سم حکم طلاق د غیر مدخول طلاق د هغه خزو چې دا غې سره یو والی نشوي او خزراله او طلاق ورکه نشته دی ګنا پتا سو که طلاق ورکه وي تاسو خزو لره سو پرچني مڅ کړی اغه تاسو مسله مراد جما کور یعنی مقر کړی تاسو هغه د مہر فرید مار هوه نکاح کی نو جوړجا ورکه ییته الح موجب مالدار دانه پاندازه ده غریبه ده اغا جوره ده په غریبه نقضی رو پاندازه ده آغا ده غریبه مطان جوره ده بین په قانون ده شره نکاوش و آخر ده کور تراله پو خواب دست حالتونه و چې علیک با خبر چرته و غصو نیتونه دی و مالا تسویر و باسه پنیتونه یو پنیتونه یو پنیتونه یو سرابطه که پوارسه بو بانیا هزی و او ده قرطبیم یو شته. نو داغه سبه چې کله پلمبې شپه د خزه او د خاون دیدن دی یو بل شوې را د خزه ما په طبیعت نه ده بل بس جز بسن چې ملاقات شو یو بل سره لیدل کتل شو نو طلاق مېلاو شو نو چې طلاق تاغې لور کله یو دې شوی واله نه ده شوی صرف نکاح شوی ده ما هر مقرر نه دی نو د خزه د صرف سره ملاویږي جوړه جاما و اعتمن راغلی دا غلې دا جوړه دواله دا سپه خیراله دې اوزو ما سو ژوندۍ تیریږي نه بس دا عمر دی حق نال موشنی د کار لایق دی په نه قانون جوړه جامو ورکه و ان تعلقتمونا خچه مہر نه ښه او کتلاغ ورکو تاسو به خزر را مخه ده جما کولونه مخه ده لا او تا مقرر کړي فرستو مقرر کړي تاسو دې خزر په اړه مہر دیوله په وخت دی نکاح کې مقرر کړي او, او خزر اعلی ستاد دنداږي سره وو شو ملاقات شو مہر مقرر وو نفنس په ما لازم دی نیم هغه مہر چې مقرر کړي تاسو خزل به نیم مہر ورکی بیا لستوله مقرر وي نو پنځه توله واځه ستا چې ته سره را لې دا پنځه توله ستا شوې ورژن نیم بول ورکه چکه مقدر دی ها مګر که تاسو وکړه خゼ چې عفاقي جز په سونه سه کوم چې تاسو ښه خنيمه سونه دم سنبال کزان سره او يا خپلذي يا پیسې يا عفاقي اغسر بيي چې په لاځه کې عقدة النکاه غټه د نکاحا یوه ستا کیږي پنځه ټولی پنځه دکا هو یا دا او لس وی هدا لس والا والا دا نام دننه یامي بیسو جوړی کړی دا نه نهاره ما پریزا دا ټول به وس تاسو وا ها وانتافو او مافیکول دا دینې دې رتکا عمل زفرز غریزا مافيخه شي چا غا به خوستاب تو سلو کوټستا خو خنو داغه خو تو خو خو او ستا خو خنه دا واس سنبال کزوی شی نو وارم ولا تنصرفل بینکم خدا دا ماقبل ټول سره لگی مېروي خپل ولی بینکم پخپل منس کې طلاق خ خپل ولیدان کې خپل ولې په خپل حال بپاتې کیږي روړ ولیدا دوستانه ده تا باز خلک په دوستانو کې کوي باز خلک په خپل ورونو کې کوي باز خلک په اړو طریقې چې طلاق مقرره نبيابه هغه ځاړه شي خپل ولید په خپل حال باقي وي طلاق خپل ولې پاتې کیږي پښتنو کې نه اندا ماشاالله کېږي ولا تنسون فذ بينكم بشكل الله پاکات چې کوي تاسو به لیدون کیږي دا, نوا. دا خو یو صحابه پروا نه و عمر رضی جلان عنه چاغه بخځه پرې خو دی وی قریبا وا غبلہ بیا ال قریبا چې وا هغه معاویه کړه پو معايبه بیا واده شوی و خدای نوی چې معاویه تان زم ما خدا کړی او بیا هغه دفعه باندې کړي تدې دا, دا صحابو کارو څنګه چې ابو بکر رضی الله تعالی او ام بکر پرې خود دې وا او هغه بیا کافر کړي وا مقصد دا دی چې تا هجرت وکړو زکه د دې صحابو شته خو زه هجرت نو کړې نو چې هجرت دی اونکه پاتیشوي او چې کومه خذا په دار الحرب کې پاتیشو او تاسو هجرت اونکو نو دا شته خزانه ده د کما شپې دا سره لا بیو کوشه صح خزانه ده خو صاحب او دې ته کتلی خځې پرې خو وي خو آغا د لادینی نو پرې خو دې نو پرې خو او دا نه وی چې را کتا ولې زما د غوما په خوانې خزوانه دا کار یې بیان ده کوي هغه خپل ویلی نو خرابه کړي ولا تن صرفا ذبینکم ان الله بما تعملون بسير بشکل پا کا چې کوي تاسو دې دونکو حافظو اشپار سموکم او څنګه چې معاشره کې ممتلای او مونږ نه پاتې نشي په خواندا الکه مون معاشره سم مون معاشره سم حافظ او السلوات او ساتنه کوي په مونږونو باندې خصوصا په مونږ درمیانا او درمیانا یعنی هر مونږ دو مونږونو په مسخه سو ګرځوا درمیانا نو دا پابندی ده په پا مونږ باندې ښه هر مونږ چې درمیانا کې نو دا پابند شو په پا مونږ باندې وقوموا لله قانتين اور گئی خاص اللہ تعالی ته بادار څنګه ملبانه باد خلته مازیګر مونځخري سوخت سحر نه امر مونږ درمیانه کا امر مونږه چې په هر ملبانه پابندي کوي نو هر ملبستاده دوم دو مونځونو په منځ پیرازي د ماسپخې مونږه وکاو او د ماخه مونږه وکاو مازیګر درمیانه شه نو چې دوه ما مسوطن مونږه نو دوه مازیګر او د ماسووط موکې مون د سرغې ماخه ا در مییانه شو د سهار مندی وکړو نو د ماسووطن منې در مییانه چې د ماخام ما اوو ساار کې ساار مسپخې مندی وک د ساار او د ماګه کې مپخې مندر مییانه شو پهابندې شوه پای ختون کېږې تاسو دشمن دشمننا نو ف ل ررجاله نو موکوې پیاده او پولار یا کیامن پهلاه پولار خااری ماه کوي او پسوال پا پا پا پا پا یا دو یا په سوال هر حال کې به یې من پرې دې کپوالا نه یې په ناستای ک په ناسته نه په اشاره یې کله چې په امن شې دشمنان نو یادو یې لالاله د وجود نه چې خودونه کړی تاسو دا احکام چې نو یې تاسو پوهه اول نسم حکم مشدل ازواج کوندو د پاره وا که سان چې فاکولې من کوم ستا سو نو پری بی دې بیا نه په کار دې چې وسیجه کې په هغه خولې بیا متان د پاره ده فه ده الالحوله تریو کار د پوره غیر اخراج به ذ شولونه به ذ وخ کولونه خذ د پاره وصیتو کی پلارونو تا چې زماده خذ به تریو کار د پوره پدین کور کی تاسو به نو باسه او چې زماده سوره سکیږي پایک به د خرچ اور کوی یا کا باز داسه کورونه شته کنه چې خاوند یې مرضی خذ ته ځ چلو خپل پلار کا رضا کرور کا زده زموږ د کو اينی خاله جنا قوت زاخزه پر دې دتنه لوبیا خیر ده عدل زمانه پورا شوا او دا اوځي چا سره زي نکاح کینو بیا خیر ده نشري ګناه پتا شو یو بیا پاسکه چ دا غزې په پلو ځاون بیمارو بې نې پنیکا په سی تریکا نکاح الله ضروره حکمت <متحدث> دار حکم حکم ذو متیدو جوړې جامې تاسو خو وخت کړي نو چاغله ته طلاق ذوال کوزي خو ما خاص جوړه جامه خوړ دا سړي او قص وخت ډېر کا ډېر واخا نو کړ غلام دې ها نو چې آقا 11 فاده شو نو چې هغه روز خته کم سے کم سے قدر خدا او وکړ پدین زانو ها عمل کړې ها هغه متره نقل شوی سکول متره ګړه کارو جنو تو ګړه ادارو تو ګړه چاغي زینو هغه لسکي پاټيانه کې الودا پاټي الودا پاټي ووښي او دا روان ووله یار غلا شرع اچومي ها الودا پاتې چته کې یار او مین ودل د متون بن معروف دا فارا طلاق شو خو جوړه جامد بن معروف په قانون د شریف حقاندا کلایک دی په متقانو باندې حکم عام دی او از خزینری چاږي هرغه سو چې تاسو سره پاتې شوی نو څخه د عزت یو گا د رنگي بیانې الله تعالی صلی الله تعالی خپل خامهاج اتل سهقام په دې ځای تفصیل سره بیان شو چې په دې عملو کې داز فیدی دی پوښه مخه وا بسم الله الرحمن الرحیم الم تہی الاتی خرجوا الیلهم ولک الحجر المطبہ الله هو یحییون الله علم قدنا انا سرع کو وقادوا سبیلنا د دې ځای نه تنویر په ما سبق باندې تنویر په جهاد چوغورا چې کلا د احکام بیان شو نو مسته هغه بیا د جهاد مضمون بیا ذکر کړي قاتلو فی سبیل الله د غیدو پاره احکام بیان شو چد دې سزونم ضرورتو د جهاد د نو یو یو حکومې د اړیدو لپاره بیان کړ اوس تنویر او هغه ځل رسوستو ته چې بیاوم ته سوستیکه او د مرغ نظام بچکه علم ته ته نو ګوریا کسانو ته چوبته ده د خپل کوډون حالان کې او بزرګونو باندې ته یاري د مرغ نام د یاري د مرغ نه لار شي مونږه بچ شو نجا نظام پټاو بنرزل لال لو وی هغه تعالی مو ته ملشي اقاجہ کمزله دل د زان د بچاو د پاره اقاجہ کې په الله برګراو وسه بغیر د جذب یا دا وې د پلانیزه لزوول ته وکړی شي کنه حالات خیه البته الله دې ملکی هغه کدی وجه نه مې لوز شما بیا ژوندۍ پاغې د الله په دواده او پیغام پر باندې بیشک الله خوند فضل دې په خلکو لیکن زیاده خلکو نه نش شکریا نه اصل مقصد د دې اسی قاتلو فی سبیل الله جہاد جنگو کې پر اراده الله کې د کافرونو سره جنگي غوښه بشکاله دا دونکو په یا ګورا چې کله توحید ذکر کاو نو د توحید بے صدا مضمون به کم بوته صداقت د پیغمبر شپه د رساله دز جہاد ذکر کې نو صدې انفاق بیان کړي منزل الذی یقرض الله ترغیب انفاق تا څو د یاکل شور کول خوول مطابق د شریعتو دو بکیده عمل لا دغه په اړه په دوچند ډیره سره الله بندي الله که یو یقبزو او فراحه کې رزقو الله زموږ رسونو کې فراخت پیدا کی وايي او تاسو او غازغه تاسو واپس کولې شي اوس د امیر چې جهاد کې قتال کې نظام پر امیر جوړ کا بغیر د امیر د جنگ نه کی نو دا امیر د جوړولو د پاره هغه شرطونه دي نو چې امیر جوړې په کومه شرطونه بیا جوړې آیا نن غوړېل ملائیم بنو اسرای را هغه مو ته په اړه د بنو اسرای په د موسی علی سلام وکړي چې وی هغه پیغمبر د ځاګړي لپاره ای باس ده نا پورته کمنګ د پاره ماډیکن یو بادشاه پور پورته کمنګ د پاره اده کوم یوکه سچات کوي پورته کوي د واستاسو مشری میروی پورته کمنګ د پاره یو بادشاه جنگ بگو من پلار دا اللہ کی کې نو قالوي پیغمبر حالا سیتم آیت توان لر ایتاسو حل پا ماند قد پتاکی توان لر تاسو ان کو تبالی کم القتال کم مقررک رجو پتاسو بانی جنگ اللہ تو قاتلو دا جنگ نکولو اثر کی دا سر حالا سیتم اللہ تو قاتلو ان کو تبالی القتال ودا انکو تبا علیکو ملکتال مخکر اولو اشارت دیتا دا چتاسو بدا امیر زیاد تابداری دا امیر پا بنبئی پجاد کے اصاقیر توان لرئی طاقت لرئی تاسو دا جنگ نکو لو انکو تبا علیکو ملکتال کمو قرق لجو پتاسو بانی جنگ نقالو امون بولی جنگ نکو شه زماږه بچي او خزه د کورونو او کریمه جنگي ګنا شه زماږه له موږ بجنګي ګنو په لاردا الله <سؤال> یو تاکي او د فرو کورونو او د فرو ځامونو نه نو هر کدا چې موقع پیدا وي په دې اولو جنگ وکاو او چې جنگ به مقدر شه نو تا والله موږ بدلونه کوو ول چې موږ مالکي بدل سکي موږ بدل سنکی نو بچي بچي به مراولو په خپل ممکنو درسونه په قران بس دکو ټولو وعده کړی توللو ن بچیو نخپلاونه بلوي هه توللا ووله دو مګر کم داینه وانه وریدا لکه سوره مائده 24 ايات کې بداشي حضرت موسی عليه السلام ته ویلو سو بني سایلو خزاب ان تو ربکا فقاتلا ان ها هنا اوذونو ته او ستارب جنگونه کوي من جنگونو تو زگار تاو تا دې باندې سبا کو نه وای موږ سبا کو نو توځګه اغه ته عامه تدار موږ و نه اوسګه نه چا موږ سبا کو نو کې کینو په ټیکی په کورسې دفتر کې په دکان کې ټول راځ ناشته خیر دې اې کې نه تنګيږي او چې رحمد زه کې ناس نو دې تنګيږي توله واولې ده د جهان ټون مګر کم دیوانو لري ده الله پوئی دے پہ ظالمانو باندے اللہ پوئی دے وے وقال اللہم نویہ غیت نبیوں پیغمبر دارے پیشک اللہ مقرر کن تا صلو پار سے ملکن بادشاہ تا الله اللہ تعلو تو امیر مقرر کو بزد د انتخاب الله کو پوشی تعلو تا ملکا دا تعلو تو آو دارنگی حد بازی نو منو په واجا باندې ملکونو نو منو وګرځي بیا د انسانانو په نو منو باندې داغه ملکونو دلالقونو دا نو منو وګرځي ها حالکرو لقبو د عيسو ها په معنی د سور اغم سور نو موږ دروم شو دانګ هندا سند چدازي هندا سند هندستانو هندستان خو مختصره خلک سوې سند او هند دادو نوح علیہ السلام نسیو نو داغا نسو پونمونو بانده اغازین آباد شو دارنگی دمشق دمشق مل دیکنه دادو ابراہیم علیہ السلام غلامو نو داغا نم بانده اغازین آباد شو دارنگی نوشیروان رو رکشویو نوشیروان افغانستان کې یوزه ده حال تور پس گرزیده نو چه بلخ یو زیده افغانستان کې نو چې کله آغا رو پس گرزیده گرزیده اق بلخ که و تا رو رو شو بل اخ بلکه رو رو میدا ده ایسه پس بل اخ رو میدا ده نو آغا مو خوفاو شو نو بلخ شو آغا لفتی حمزا لنجوا نو بلخ شو بل اخ دادار کلی او دا هر سیمي سپونو مونوباندي او څه پدې سيزونو ها گاو بل دا کابل ته پاسره کې کاو بولو او کاو بل اصل کې گاو بولو صحابه کرام رضوان الله عليهم اجمعين سن پنتیس کې چراغلو د کابل په وړاندې سيدلو صحابه کرام کابل په او عرب هغه ګاپ نشوړي نه ریب سوی هغه با هغه ګاپ را شو نو گاوبل <سؤال> نو د گاوبن کابل شو نو د گاوبن مخفف شو نو څه شو وو بدل پارف نو کابل شو په ژه کابل دا هندوستان منځوري چې کې مې واګارې وي هغه بدو ته کې سره دی گاوب ابي شو هغه هغه واگانو توي او هغه د سریدو د منځوري چې کم د هندوستان هغه و هغه له ور شوگانو جوړ کړی په دغه کابل کې په دغه زینو سیمو کې نوالته به سریدې نو هغه ته نوم شو کې غاوبل سوسه شو غاوبل نو صاحبو په دغه غاوبل بیا کابل شه کابل شه بیا کابل شه دا دوه نمونه دغه شېدي قالونو چاغه وي د اميري الله د طرفنا حکم دی يهود شوروک اعتراض ته به څنګه مشرشي فسلي واپس کوي ځکه هغه نه هو په جنگ کې تورات پاتیشیو دښمن سره سوسیډر نسخاله یو هغه ته پدښو دوی خدانه شو چې تورات سره نشته و د په قانون صحیح د پټاونو د شرم د وجننم نم نشاغسته و دوی په سبانه فسادله کوي چې میر دی هغه قالو تراز سرنگ بات یو بات دیور وی دي تلاصفتوګه څنګه به شي دل阿拉 بادشاہي فمنګا منګلایو کې په بادشاہي سر زده نه ممدار يو اونو د ورکرې شې دل阿拉 فراخید مال نه د تمل نشته دل ممدار يو قالا نی وی بی پیغمبر بهش کلا غوړه کړې دل阿拉 پتاسو الله دې انتخاب کړې به تر سره هغه مشرکا ان اکرمکم هندلات قاکم دوی زیات کړي دل阿拉 طاقت په نیمو جسم کې دا دا علم کافره فراخر علم او جسم جسمی غرد دا مانا آه هممتی ره که غرد پتی نو دازن آور صورا غرد پتوی جسم مانا هنره اوچ کلک دی او چاہا هممتی وی او کلک وی او دندار وی او ایک دندین سنخ وی واللہ ویوتی اللہ ورکی پوید بادسائی دو دنیا چارا چکو گئی جی اللہ فراخر علم نویای تا پیغمبر دا بهشکه نه خذ باب شاید هغه وزای ناغه وی داغه مکه و سن هغه سندقه ها او پای کې به قانون وی هغه قانون باندې هغه فیصله کړي وی هغه سند چې پای کې پڑھي او پټکې د موسی علی سلام الله علیه او د هارون علی سلام ام صاد موسی سلام او پټکې د هارون علی سلام نا هغه امصاف خو غوږی ذکر نشوي ژداینه په هغه جنگ کې توراس جوړې ده چې د دشمن سره پاتې شویو دی ورته حدیث کلاجی چې دا به هر تزی نوزا سره په قران نسخه نه وره ولر دی به ژتي به وښته شو کو ته پوس کولې شي خرابولې نشي ځان سره راوړې شي بیانو فبیا او کنه نقصان د دې کې دی چې توښین اسکو کوله کین بیا باندې نو دا غره د دشمن سره دا پاتې شویو نو دوی خدانه شوې جنونه الته پاتې شویلې نو دې وی دې هغه کې غو پړنیو پټکېو پړنیو پټکې نو قران وای ايات يكمتابوت فيه سكينه تم ربكم پاي کې دا سيزو چاغه سكينه و د زړه د رښتاسونه سكينه اطمینان په پړنیو په پټکوبانه راځي ن اطمینان سيز الله و نه ده کنه الا بجکل الله تطمئن ذ سکونو د مینان شید الله کتاب د تورات په دی چی بقیتون با او باقی ماندا دศาสنا چې پر خولې ری خاندان د موسی او خاندان د حنله السلام تحملو الملائکتو چې پټکړې بي د بغسره د فرشتو وتزعفی بی دی او کې بی دی په کورد تعلق سپ کې او په بغسکه په توراتی په پیسې ده لودېラル هه پړې یو پټکي او فلانيو داو دا کیسه مې سي جوړې کړېلې ها دا خپلو شرم پټوونو لپاره پړې او پټکي الکه ثبوت سادهښتې پړې او پټکي پړې او پټکي ګوره چې د کمش ثبوت چا سره نه نو ته دا هغه تبروک نه شو څیګ دا کد موسی عليه سلام امساوا کدال الله عليه السلام پټکو په ثبوت سره نو اسه زانه جوړ کړو چې داو دی کې داو اذاد اوداد اطمینان شیم نه او اوس باندې خلکو زانه جوړ کړی دي تبرکات فوکو طب خانو کې زانه پا عجایبادو کې دي پیرانو د مولانو واسکټي ټوپي او قلمونو داش زنه یې خوري دا وسري دا تبرکات دي اگر تبرکاتی نو ستی سر بکر تبرکاتو یو صاحبو چیز در پیغمبر پاک تبرکات نو جمع کلی چاگی خودی و اگر کبادا کئی دا کئی نا ولی صاحبو تر پیغمبر تبرکات نو پادی شوی یا یو صاحبی ته پر صاحبی تبرکات نو پادی شوی خدافا و راشدی نو اگر خداشی نده کرد او تر تبرکات ساتا و خلک خلق باقر به بی بی ستی بی بودا اگر بودا پوچه پاک ک اغه شه چې هغه نن نقصان رسونو خلقو ته جوړیږي روړه اغه شه ها دا په چا ساده کې مخه پیدا شوی او په دا غلا خو دا ده دغه بوډای وخته اړګا د بوډای وخته ورس به باقې د کاو ملنګان بروانو الله هو الله مولیان به غزفه به کور خانان بو او د بوډای وخته جوړیږي چې به پروتو دا, دا خل پس سجده پراته ورته اولا که دا ثبوتی کم دی ده دا ننگرهان نیو خز رواله و ننگرهان نیو خز رواله و چه دا دا چایو کس ویختون و آل تلا را غز یکی بیا که افشوه ریس نه ثبوت شتا نه دلیل شته رسون شتا او مولیان شته او دا و چه او تبرک دی مله سبا دا خبر چې دا چه دا سالی دویختا سجده که یا غطا او هغه تک تک کیږي او اوس به خبره خونه ده دا مخلوق دا, دو بیکار دا, دا دین دوره یو بیکاره ده چې دا بیسنده متللسې ده دین بیسنده نه ده هغه موږ ته دا, دا پسنادت باندې لرسې ده عبد الله ابن مبارک وی لول الاسناد لقال من شاء ماشاء که دین کې سند نه وي نو چې څا سوي باغ پس به خلک روانو نمنګ چې ته یو شی تبرک باندې ثابتې مكتبه خیر متوداغي بهي سند خیر چې دا سند د دې ځای نه دا د پیغمبر او شې چی خو ثابت کې چې دا د پیغمبر دی موږ به د سترګو رانجو ګرځورو را موږ به د سترګو برلاس ولعن ثابت کې کنه دا د فلانی د او داد هغه ز او داد د دې په هندستان دهلی کې قدم شریفي جوړ کړو قدم شریف گت تکیوی او آگه با خلکو دیر تعظیم عظیم خلکو با تا کوله خلکو با تا کینازه چاپیره با تا قدم بادشایی پا توگه بانده خود دو مولیانو منطقی یو فضل امامو و بل فضل حقو دو آل مفتیانو او د بادشای خاص کسانو ځان زن مشیران گرزهولیو بادشاه چپوې هغه د مولایا او نکاد مولا څنګه سدا جوخ کی مولا سدا جوخ یا په ځان خپل حکومت چلے وې عوام نه دی خبر اسمن منی نو دا دوم مفتیان ځله مشيران ګرځوړي او بادشاه او د بادشاه خور وا به انه هغه ځف تو کړي و چا او دا جایز دی دا تبروک جایز دی خلک به او ته په سجده پروتو تعظیم وکاو شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیہ پای رت کا چې ثبوتی نشته او دا به سناده کار دی او دا غلط شی دی د دې تعظیم نه دی په کار نو هغه خلکو او هغه مفتیانو د بادشاه خور ته رپورٹ پېښ کړ چې شای اسماعیل شهید رحم الله د دې خلاف وی ښا ها ز دې خلاف هم بس علما دربار یې اوله غو خپل دربار چه علماء رالل چه ار ملابوتا سر کتکا و قدم شریفتا او چه کتبوتا که ناسته ده بادشاہ ناسته خوره ناسته ده قدم شریفتا او ملایان لوله خلق راغه لیده او دا غضب بیمان مناطقم و سلان نزخی مشیران دی که دا بادشاہ خور شاہ اسماعیل شهید رحمت راید دعوت پیش چه تم راشا چه آغر را آغه شاگرد نې غره سلام یو کو پاک خلکو کې ناشستې امختيان اورتوی وګوره مغنې مغ چکم یو مولا راځنو د قدم شریف دې تعظیم کوورې په قدر رخ کلی کو او حق کولې دې بکینو او دغه ساده کې ناشست او تعظیمونه په د قدم شریف بادشاه خطپوس ورکو د شاه اسماعیل نه رحمت الله له علماان زمانه کې د موسی بن نو سره مخیخه سې کارې کړې وتاله تعظیم وړونه ویده چا ویدی قدم شده شاگرده ورشبه چیه بخاری و قرآن رو را اگل آر دسته که قرآن او بخاری رو را چکل دربار تا شاگرده اگر آدن نشه شاست پاسیده او دیر پا قدر و پا احترامی تا اول قرآن واغستیده او خولی که او بیت بخاری واغستیده په قدر و پیزد بانی او بیت که خود اگر چا هم دادی تعظیمونی کنو تا پاسیده شایسمایل شهید رحمت الله علیہ بادشاہ ته وي چته وی د قدم شریف تا او ته قدرونه کوي او یا په دی دا څا قدم دی دا کوم نه لا غته سندو خا اكنه دا سره خو دلیل نو بادشاہ مولا یو تمه خو ګرداو پیش کولې شی سند سند یې ردوم هغه د سره پته به اور کو نه او ځان اغه په ځان ساتاو بچا خپل ځان ساتو داره په یو په پیسو دد نه په بادشاه مینه نه بادشاه په ديني مینی په دین مینه په یوه د خپل مکاسد مفادره په حال د وخت دی ری شایس مایب شهید اورته وی ودا خو منی کنه قران دی ویاو ودا جبريل نه نه د الله تر اف نه په پا پیغمبر پاک راغلو پیغمبر صحابو تا دا سراروان دا منگتا دا سیده لی سنده داده دید رو را ما حکول کو ما عزتو کو تا دا دیسه قدرو کو تا دیزتو کو چیتا پا سیده لیو تا رو رو دا اسکو چتنه ولی دا بخاری دا اسح القطب بعد کتاب اللہ سحیل بخاری د قرآن نروس تو دو مدر جد بخاری را تا دیسه قدرو کو بادشاه لا جواب شو موليان ته وستا سوای چدا قدم قدم به قصص نه لیسه ده سره هغه خپل کتابونو سندونه خی او تاسو نه جوړول دا دي خلکو کار دی یلا په حدیث کې راغلی دي نو حدیث سندونه خو یا کنه ها نه څنګه دا کله به یو حدیث پیش کړي کله وای فسحره کې سوک له رواني نو فلاع عینونی اے اے عباد الله یو سړی आवाज کې عینون یمای امدادو کوي نو تاسو تعریف مخې داول شو یم د ادونه کوي دا ګور حدیث کړه غریدی وغذالما حدیث حدیث سندو خای کنه نو سند سند وي هنو سند کلوې په قبر باندې یو سړی تیریږي او هغه مخکې پیجاندو نو قبر والے پیج صداق پیش کیږي جنا باندې پلا تیر شو ما من رجن یمرو علی قبر یخی حدیث پیش کیږي نو تا ته پداشته کیږي حدیث صداویان د کابدلاې ساند دی او باغی په باره ک ساارری منمونکی کلیدي چې دا مشهور د روغژند دی نو د دغ استاد دلیللی او روواات چې پیششکی چې کم په ک د کم زورې خلک دی صحی ثابت لې خودی کار دغه دی چې کم ک د شق او د بات یو کو عمومی غی په سره کار د من شو به کارو شو قدم شریف ویخته شریف دی مووی شریف دی او پنجه غ دډکل اوه چې کوم سند سره داغره قرآن او سنت نو د هغه څه قضه نه کوي را د دې څه تغیرات راوستي په دې حدیثو کې په قرآن کې هماتا یو کس خبره کوره وي ګاډي را وانو نو چې فک پولیس ورالو هغه ګاډه چک په کاغذونو کې وي باید د دې ګاډي رنګ پسندريت تر کې سورو او دا اوسه پا بلا مارکا کیره یا شنو یا جڑو یا بل جو وجه سرکا غزونو آر سیسیتو دا رنگ کوا داولی بدر یا پا خبل رنگ که کوا او یادنه گاری سرکاری کی پوشی او جرمانشو گاری تا جلت دن نکوا رابر زنی خوابار گولا دا معمولی دا گاری چرنگ بدلیگی رابدلیگی نو سور سزاگان او رکی سور جرمانی پر او اونم چې د قران رنگ بدل شو دا احاديثو د پیغمبر پاک رنگ بدل شو د دین اسلام رنګونه بدل شو څوک هم ته پوس نه کېږي دا ولې یو څوک پوس نه کوي که او څوک صحیح کار کوي چې اصل حدیث داو رنګ بدل کړي په بل حدیث دا دا حدیث نه دی اصل حدیث دا دی دا مصداق دا دا اصل دا دی بل دا دا دا مله داسري نه دا ګاري غیبتونه شي څوک یې د شګردي کې څوک سووي ارته په کوه ته موه واه تا سه خریق نو چې خوځه کاغذونه سیدونه په پرې کې را کنه باڅ په کوم داغه خپل قانوني نو په هغه قانون باندې هغه نیول شي جرمان کېږي گاړه کېږي خیر دی کوچه د پیغمبر هغه نقشه بدله کړي را ستاسو په شکل باندې دا نقشه د پیغمبر په پخو چې ستا ستاسو مخ مبارک ده دا چې کم غموخادي چې کم تکار کې او دا پیغمبر نقش شوه باید پیغمبر غموخادي نه وسته غموخادي خلاف ودا چا ویلې سو کوی مولا نه بات شالو نه وزیر وينه مودا وې او که چند چن مولیان لګیا د نړۍ پس ځخاله په ځشه له ګورم دا امر دا غیبتونه کې کله 100 یو کله دا حالت دی کله موشریب دی کله پلان شه دی کله ودا شه دی مولانا عبد الله رحمت الله علیه هل لك نوده هندستان اووی چې تبرکات نشته او کې نوداغیده پاره پکارده سند تبرکات نشته او که تبرکات یم یو خدای کې پشکې نوداغیده پاره سپکارده سند پکارده ورو سند سندونه پکارده یار وبقیت مما ترکه آل موسی و آل هارون تامره الملائکه ان نبی ذلک لا یقین پڑھیږي مشانږي په زست ده هم شرې د سیب کې تاسو یقین کوونکی په عرب کې مشهوره غزوا خنساء اورې دیندارو روم کې چې کله جن کې دا نو هغه ځان سره سلور بچ روان کړو خاون مړو د دې لپاره نو پلاړه مړو ورځای بچو جنگ jihad نه دي او ته تموري سلا دي موضوع کومه بډای خځه دغه یو قسم بوجو وینا زه دي لا نه زما زه دي لا زم ک تاسو شکستو غوړو نو زه به کافرو ته والا بیا که جنگ کې بیلاب میلاو شو نو زه به خځه ما به د کافرو په لاس کې به دغې وینځو غوړم نو تاسو بوزم چې جنگ وکي او په فضل د الله چورنګېږي نو فتح به ان شاء الله زمنګې چې موږ د کافرو د دغه نه بچو اوغه والی ځان سروان کړ د روم جنگو اول ته چکله جنگ زه تدازي راغې را س اشعار ویلو اول سرونوالې هغه او ډو خبره زم ما ووري مشهور خطيب وا د عربو وې بچو زم ما یو خبره ووري ما فازهتو خالقكم او ما خوښ توا با کوم ما ستاسو ما ما شرمول نه نه ستاسو پلار پلا په صدا ما او ما خیانت نه کړې ها تاسو د پلار صدا چرې نو ګره ما اون شرموي په میدان باندې ودري گئی رښتونه شه ګره بچو بچیم بچیو ها او په میدان چې ودري ده نو هغه سړو وال شيدان شو قسره او دې او دې تماشا کوله ته له چه اغیر یو کس راغی اغیر وستا خو سر رو را, را, را شو و ما راو سیم دیلو و دار آتو وایا چه گتا دا چه دا فتح وی گتا دا اغیر طرف دا چستا بچی پکی شادت میلاو شو وی بز ما رو اختنم دا اغیر اغیر اخپل بچی پا دی قربانی اغیر خو چیتا تبرخ نو پیش کرد بود نو پیش کرد رو وځه خټګ دې علم دینو ان كونتم ولما فسدتالو تپیل جنود ارګدا جداشتالو څه څه دخ پنا کنه وي بشکره الله امتحان خون کې رستا په یو والو باندي چا چوس کړي دینوبو نه د زمانہ اوا چا چخورا کو نه ک دینه بشکره زمانہ خورا کو نه نوبو خل خوري دوبو خل سکي باځه خل کې الک چه نه خورم ها د باځه سره پهاتره وی بو چه نه نا او بو چې خالد سکی رټه خالد نو دا هو خوراک نو چې توام په کې دا او په کاذا سو وملم يشرب او ته توام ذکر کا اصل کې بهر مرید د کړي پدې چې توام اصل کې پسکه کې راځي او سکه پوبو بوکوم راځي او سکه په خوراک کې مزمو د شخص څخه مختاره مانا دا تفسیری بهر مرید می تپکیو و دې شوه وَمَلَمْ يَتَأَمَّلُوا چا چاچ سکون کړماندا وَمَلَمْ يَذُقُوهُ چاچ چا سکون کړد دینه بشکد دې دې زمان مگر زمانہ اسو کوم دې چې رکه اکړایو لپا به دې پخ پلاس نو اس کې داینه دیوب مگر کوم دې نو اس کې رګلا چ تیر شه دې اواک سانچی منرو دې محوود سلام الله اکبر قالوا لید لا طاقه لنا یوما نشتری طاقه مګر نوځي په جالو د کاپړو په الله کاردا ځکه د عامل خبرهونه مان نه لا اڅه مومنانو خدای عامل خبره طبيع مومنانو غارنه کی هو دا نو خبره یو مسخه دی یو بوس کړي او پرسه را قا اوس ولې کدا کار مکوې قصته وکړه وخت داز نه وخت دازي قال الذين نوی کسان یو یقینو باورل چې بشکره دی یو خدا بان سره راځي هغه دکشو مسلې دګارو مسلې منتخب هم داسې مسلې کړ راځي ان هم چې به شکه دې ملا کله مخامخې دن کې الله سره ډیر ځله دلا ډېره او غلبي غلبي پاغا دلا لک زودو دي پاغا دلا دېره باذن الله په کوم دا لک سان الله په دې ورو غالب کی ته جنگ بدر حالت وګوره کنه حنينو وګوره حنين کې هو زیادو شکستر خور والله ما صابرین اللہ دیس رس رسبنا کو معیت خاصه استقامت علی الدین ار کله شکارا شو دی جالوت له کردا غتا دی از من گرا با په ما حد جنگ باندي افر راتوی کا من صبر و ثبت اقدامنا مضبوط گرا من قدمونو قدم یم دادو قدم په قوم کفارو الله من زور اور کا فہزموم شکسر کو تالوتانو هم جالوتانو کافروتا باذن الله په حکم د الله شکس شکس میلاو شپو حکم د الله باذن الله اوغه ار کاچې کیګینو د په حکم دو منګم دي چې کی چناشیو درسونه کو دا الله په حکم باندې د الله په توفیق باندې وقته لا داوودو جالوتہ کدا الله توفیق وې بده جماعت کو سګټو منټم نته ری تیر مې دا چې داشو ماسپخې مانځله کینه بو جوړه د دې ور کړی او مونږه ځله معلومه پکې 24 غėti موجود نه تانګي کو او پتا په ان پیوم من پیړیال لګیا شي ټیم پورا شګاله ټنګ ټول به و دري علاکه خو چې جمعه تدا دنه شوی چې سوره انتظار کې دا په مشکل حسابيږي چې درس دنه دن دنه شوی او انتظار کې د 10 بجې ناشته استاد الفورو هرورا ثواب مترچل فازمهم باذن الله وقتل قتل که داوود علیہ السلام جالوت کافر لرا اور کډیو هغه تعالی بادشاہی او فوق پیغمبري واله حکمت پیغمبري رسو بیا پیغمبري غره الله اور کډیو ها داوود علیہ السلام له علمو مما يشا او وی هو داغتا داغس نه چخه شو دا, دا الله هغه تعالی داسونو خودلی و علنا له الحديده انیمل سابقاتن ان ها عمل کو انیمل سابغات ها وقدر في السر وقدر پوجي انيمل سابغات کړي به جوړولې ونه اغا وقالنا لهل هديد اوس منا او تعالی نرم کړوا ټوکړې به جوړولې زنجيران به جوړول او هغه بازار کې خرصول اوسو بادشاہ او بادشاہ ټوکړې زنجيران د د سه هم د اوس نه د بازار کې بې صود دی شرم په کې نه موکه مدیب کار کېکه پلانې کار کوې ګاړی ته ولاړ پلشي ته ولاړ ل پو شو فظمون او چې ګاړی کې رواني ګه مړه په ګاړې کې پټیلهځې چې ته په سکووټر د ګه یا په موټر کې ووقله داو علم مما علت د جهاب. الله الله دف الله دا سبازه همې بعض که نو دفه کول د الله خلکو ل را بعض بعضې مشرقیونه را په بعضې مویننو لته لو نخوا مغاار نار د ځمه الله و ک چرته د مینو نووي په ددارې کې د مشرکانو د دی نظام به ګ شوي که حق پرس رد دا بدعاتون کی نو خلق با تبا و برباد شی حق پرس علماء رد دا شرکیاتون کی رد بدعاتون کی نو خلق با تبای پلا روان شي محدیسین که جرحن که دا احادیسو نصی او غلط احادیسو که پتاو نلگی مخی ماویلو کنا دا ابو سلمہ پره په کتاب کې په نسخې کې داغه پرکټي 16 زن کړیو 500 زړه الله علما پیدا کړیو او هغه 50 زړه ته یو حدیث ته وختله که دا علما نه وي نو موږ ته په احادیثو کرواله او کمزورواله سماله امیده که خبرو څو علما نه وي دین نو من تبدل شرک او بدعت او سنت او خو او بدتش بشیخی بم کوله انول شاع سم کول ما ته ودا پته خوله یاد نه کنه الله دې پاک پر سواله ما او رحمتونو ورګي په هر دور کې په هر زمانه کې اغه دې کتاب خدمت کړی و او خلکو ته په صحیح طریقہ اغه دین را رسوړل یې منګه pore منګه کدی کې خیانت کوه منګه صحیح کارونو کوه نو دا زمنګ خیانت تے دا زاد علماء خیانت ته لکه سوینګ قران و سنت وی آدیس وی و او سنت وای حدیث وای علماء مونټویری پاغه طریقه به سې دین مخلوق ترسه په وجه وګوره په خوانو کې چاغه سې دین کارنه وکړي نو مشران ټول پاغه شرک او کفر کې طریق دنیا نه وای دا غي زموار به شو کې هغه زموار پاغه مولایانی چاغه وله هغه ته سې کارنه وکړي سې بیان نه وځي په او چکلا شرک عام شی بیدت عام شی علماء پلکار پری دی نو پس مکا که فساد دونم رازی بیا خوا مکا که فساد رازی دی یو مثال دی زندہ فساد بنا رازی سوحر الفساد و فی البر والبحر و ما ای دننا دا خلق روزی نو کر پیشا مگن اسکرونسی واکا تنخا سی واکا وا پروموشن داوکا تاجران روزی بایی مما ٹکسون احام شو سینجی بنده را گارو والا روزی بایی خرک او سینجی نیش داره او پیر تول گرانده روزی بایی زمن کرایان سیواشو روڑونو تا روزی خپل حق واری واری که نواری اریو خپل حق واری که چرتاغت حق میلاو نشو ناغا گراو کوي بیا بیاکه کوي کہ. روڑونو بندهی څکه یې څکه ارزاخ خپل حق د پاره غاڅکه نه اخم من منو هغه خپل حقونه عتور ورکو بیا خو الله چې خپل حق واري چې زه یې ما ما سره شریک نشته او ته د الله حق هغه نور ورکه د الله هغه ته نور کې نه نو هغه ګیراو جلاو نه کوي چې دا الله حق هغه ته نو هغه په سزا کې پسمه کې عذابون الود کوم باندې ځل ځلی په پومنګ لکه څنګه چې د هغه راو دی الله خدای نو ما دا هم ما دا کارونه کوي الله ګراو جلاو نه کوي هغه سکهي هغه بیا مونږ قهر هغه مونږ ته غوسه هغه مونږ ته باران قصالی د متمتوجي کوي یا ظاهر الفساد هغه تاسو ما حق ما نه را کوي زه ما حق ته کوم هغه تاسو مخلوق نور کولی دی چا اولیا لوور چا چپریان لوور کړي چپ پیراون لوور کړي چا, چا جون دو لوور کړي چامرو نو ما حق پاتری شه نو زه زما حق ماته نیملا ویږي نو زه به خپل حق ته پوسخم زه به خپل عذابونو راوړم نو زه کوي لپس د تل اردو نو, نو داغه حق د دا پارا علما په میدان ولالي د الله حق اغله ورکې او د مخلوق اغېلا او چې سوخ نقصان کوي نه پغې کوي نو چې کوي نه کې و زالیمه مو د فساد نه بچکو چالا کم قهر متوجې کی چې دا قهر د فساد نه منغو تاسو بچ کی الله او کدا مونږه اونکو حق پروسو لاما اونګي نو الله خپل قهرونه او مصیبتونه هغه دا ونی غوړې هغه پدې کې ویډیو دی الله لفسدت الارض پوشه دا او شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله د خپل کتاب البصائر د پاسري کلی دي من الديني كشف العيبي عن كل كاذب وعن كل بدعين عتاب المصايب الدين ادا دي چې ته هر یو مشرک او بدعتي بيدنه عيبونو ښکارا کوي خلکو ته دا د دی دین لري دی ګنابه نقصانو کی یو بدد دے آیو دی چاہی کی دینی نقصان یو بدعت ته پوهه او جارحه ده بدعت دی ته وي چاې کې ديني نقصان دي په خلکو ته ښکارا کوي دا کتاب خلق او تحکار وکي چې دغه کتاب خلق دلیل کی پیښ کي دغه مولا خلق دلیل کی پیښ کي تاحکاره کا چې مولا خدا ده دغه حالت ده دغه پروګرام ده څنګه ده ده دغه دلیل کی پیښ کي کتابه زاد به د خبره کړي دا د دین دی په احکاره غیبت نه لري او یو غیبت ده چې د خپل مقصد لپاره د دنیای لالچونو د پاره د غیبت کې دین په کې هیڅ او نقصان نه دین نو عربیا سره هغه بیا ګنا ده چې خپل مشورتیه کې خپل شورت کې او پاغارت کې د خپلو مقاصد د د دنیا د پاره نه بیا خنند هغه بیا غیبت دی او چې د دین د پاره کار وکړي چې خلک په هغه پر سندوانی لکه مودودی چې کتابونه لیکلي روافضو صحابهان بیا ځنته امام وي ځنته لوی وي او هغه کتابونه لیکلي صحابه بدنام کړي امبیای بدنام کړي سلوور فقې مذاهب اربعه بدنام کړي چې دا کمزوري ده دا خلکو تخکاری کې دا نقصانی سره وي کتابونه لیکلي غلط دي غلط او نقصانې و دا دا, دا غیبت نه لري وروړه چې خلک پاغه په شيزی دا کتابونه ګوري داګه جماعت کې شاملېږي دا لنګ دغه پروګرام چې داګه پروګرام له خلکو کیناره کشي راوافشو باید نور دغه خلکو چې میرزا یان دی قزینان دی پرویژن دی چې دا د قانون کوي شې دی دا د قانون کوي دا غي عیبونه خلقو ته کار وکړي ولې کومه دا کړه کو کو دی دا کوټه دی دا درغژن نه موږ وایو کنه موږ وایو چې کفلانه هغه درغژن دی دا هغه نامو متویلو هغه تبشیر دی مسلې کړي اوس هغه دا نه وې دا درغژن دی دا کوټه دی دا غلط دی دا صحیح دی متصبطه لګې ده بیا نو موږ هم دا کارہ کو په دې زمانکې چې بایف لالف لانی کتابونه لیکل دي که ته دلیل کې هغه پښک چې صحابي مکارو صحابي خیانو چاوی دي موجودي موږ غلطو ای کتابونه غلط لیکل دي پوه شي هغه داسه سړی داسه نو دا د دین نه دی دا غیبت نه ریغه نو په دې خلک نه پوي ملته دې ګرنه چې غیبتونه کوي اے غریب ددان نه خبرونه دي چې دا جرحه ده تعدیل په دې کتابونه لیکل دي لفصل او قرآن زیف زیده بیان که لیکن صورتی حج بوری صلوی اختماعات اول لسمہ پارا صورت الحج آیات نمبر چاریس بوری اوزنا للذین یقاتلون بیانهم ظلمون بیاوئے اللذین اخرجو من دیاریم بغیر اقا الا ایقولو ربنا اللہ ولولا دفعوا اللہ الناس بازهم ببازین کله و ته د الله خلکو لرا بعضی مشرکان لرا په بعض مؤحدینو د مشرکانو او د الله مؤحدین نه پیدا کولې صحیح خلک لو حد مت سواو او وبيون او صلواتون او مساجد او هغه غنوار شي وی ګرځیدن سواراو کاغی د دین خدمت نه کوله اگر کني سواراده نو داغه نن به ګرجی محفوظ نه وي پات شي د دین زین نه داغه بيیونه کنیسی د یو او غ سابو ځنا او جمماتونه چې یاددو لې پایکنون درله ډیر که نن مسلمانانو حقپرو لما او د س دی کار نه کولی نن به غې جماتونه مافون نو پاتې شوي پوژې دغې د بعد د به سنو پاتې شوي خو الله چېته صیانو کا وله و الله ماین سرو دا بشکل الله خوند فضل دی په مخلوقات د حياتونو د الله دې د لونګ دې نه پتا پرش یقین نته خامغه دلې ګلو شو نه ما دې کلي تل کرو صرف فضل الله د انبيیاء غره وا دې ورکړمم باز دې لپاره بازو باز دې دا اسوري چې خبر یو سره کړی الله الله سره خبر کړی موسی علی السلام له ته يهود ور با پروت کړی بازه په دړو کې له ځمګې نبي عليه السلام او ورکړونکي صاحب نے مرجم ته دلایل او مجبور کړو ماغه لاره په جبري لیمین باندې او که خو غشې زال په زوره ایمان نو جنگ منوي کړیا کسانو چې فز داغینه دی فز داغینه چې را دغه ته دلایل لیکن خلافو کاږي چې خلاف یوکو نو جهاد راغنو نو بازره را دینه اسوري چې مازه روړو په جهاد جهاد وکړو او بازه اسوري چې کفر یوکو په جهاد کفر کو کوي ها جهاد نه انکار کوي ولله انشاء الله خو خوشي وي دا الله مقتدلو جنگ منوي کړې دی لیکن الله کیا کار جوړيچو غالي الله چ س کوي او سو غړونه کوي په دې یبه باندې دوی میسه درې میسه خدمت شو په مضمون د جهاد باندې د جهاد منازلو <تصفح> شر منت تفریدا ابياب انشاء الله سبق او دا چې اوس کي تاسو هم شر ورو دعا وکي دته دعا وکي چې دې الله دې ټول حاجتونه پوره کوي څو سره زماږه دې دې زین راغلي دې الله دې ورته دی ورکی چې دا بچی نشتا باز نه نو دواګانی غوښتړي الله دې صالح هر نیکه مله اولاد لري نو ورکی ها الله دې دا غېر مامنونه پوره کوي سګ بيماران دي باز بيماران دي کورونو کې دواګانی غوړي الله دې له صحتونه ورکی د شپېم تکلیفي غرضم تکلیفي اغېدا الله دې له صحتونه ورکی الله دې زمو په حال باندې رحم وکړي الله مو په دې م باندې رحم وکړي او ازای چه چه ستاسو در پروگرام کری یا ستاسو سره زمین ستاسو را مینه کئی زمین خیزمت کئی زمین سر تعلق ساتی په دین داره که اللہ دی زمین و داغیر طول داره حجتون دنیا و داغیر خوشحرین نصیب تیرم